На твоєму місці я б ти саме зробила. Це добре, що ти мене розумієш. Словом, я перемістилася і опинилася у твоєму році. Виходжу з кабіни порожньо. Ні хлопчика, ні нашого представника, нікого. Йду в іншу кімнату теж порожньо. Не прибрано, ліжко не застелене, ані Черк. Тут мені здалося, що грюкнули вхідні двері, я туди... Вибігла на площадку, нікого немає. Куди він міг побігти? Вниз на вулицю. І що, ти за ним? Ну так, я за ним збігла вниз і не встигла вийти з під'їзду, як чую, що двері у тій квартирі знову відчиняються, і хтось кричить згори Стій дівчинко. Що, Сенс, ти у часу? здогадалась Юлька. Я теж так подумала, що часовики, а тепер зрозуміла, що це були пірати. Але тоді я ні про що не думала, як чкорнула з під'їзду і побігла вулицею, біжу і не обертаюсь, знаю, що за мною женуться, зовсім втратила контроль над собою. Я б теж очманіла, сказала Юлька. Пробігла я квартал чи два, начебто він вулицею переходить, я за ним. Як усмалилася головою об тролейбус, добре, що не попала під нього. Лоб тебе міцний, о, ти не уявляєш, як боляче було, уявляю». Мені апендицит під місцевим наркозом вирізали. Це трохи гірше, ніж по тролейбусах головою стукати. Кому як? А чому ти тепер думаєш, що за тобою бігли пірати? Сьогодні, коли вони до нас у палат прийшли, я не зразу їх пізнала, а як пізнала, зрозуміла, що без них тут не обійшлося. Це вони сумку вкрали, і тому Коля кричав, держи. А чому він кричав? Побачив, що сумку поцупили, от і кричав. Пірати, мабуть, за мною стежили. А навіщо ж піратам за тобою стежити? Ти ж майже ще дитина. Для кого дитина? А для кого найлютіший ворог? Я тобі коли-небудь розкажу, як я з цими піратами боролася по всій галактиці. Ой, Алісо, все-таки ти іноді перебільшуєш. Та що з тобою розмовляти? Простим речам не віриш. А чому я в всьому вірити? Де чому я вірю? Вірю, що ти з майбутнього. Вірю про колю, але про автобуси, які за п'ять хвилин Москву проїжджають і притім нікуди не їдуть. У це я не вірю. І в піратів не вірю. Навіть у наші дні піратів немає. А як же вони через сто років з'являться? Як динозаври? Може ви їх спеціально виростили, щоб не нудно було? Нам і без піратів не нудно. Вони ж не земні, а прихідні. Уявляєш, Скільки в галактиці планет, і не всі ж цивілізовані, всякі попадаються, і ніхто піратів не виводив, вони самі вивелись. З ними доводиться боротись. Ти що, гадаєш, через сто років тектимуть молочні ріки в кисільних берегах, і всі лежатимуть під деревами, і рот розтулятимуть, щоб вишні падали? Ми ж всі страшенно заклопотені люди, стільки роботи ти не уявляєш. Ну, гаразд, переконала. Хоча, якщо є пірати, твої часовики могли б пильнішими бути. А так ось напустили у наше місто піратів. У нас свої хулігани. Бракує ще майбутніх розбійників. Нікого ми не підсовуємо. Вони до вас попали, бо за Він у всьому винуватий. Так ти казала, що Коля за ними біг? Коля побачив, як вони мою сумку вкрали. Розумієш, він хоч і недисциплінований, та первісний, але ж він не злодій, не бандит. Таких у нас в класі нема, от бачиш. І я думаю, що він за ними побіг, і в них сумку якось вихопив, адже люди на зупинці його сумкою бачили. А чому тоді назад тобі не приніс? Бо ролі помінялись, тепер пірати за ним гнались. І він, щоб їх спекатись, він ще автобус перестрибнув. А куди потім сховався? Ну, певно, вони по п'ятах за ним бігли. От він і вирішив повернутися у свій рік. А вони за ним бігли. Так, і не догнали. Може, навіть заблудилися в інституті. Він величезний. Це я їх за собою в лабораторію провела. От вони і побачили машину часу і за мною погнались. Вони гадали, що я їх до кулі виведу, що я його знаю. А я з тролейбусом зіткнувся, і все це йому складнило. «А навіщо піратам мій телефон, спитала Юлька. «Ну як ти не розумієш? Життя в них важке. Навіть останній свій корабель вони втратили. Доводиться переховуватися, їм потрібні скарби і втіхи. І як тільки вони збагнули, що в мене є мій телефон, то відразу вирішили його вкрасти. А я роззяла. хто-хто?» «Ну, роззява і, і пускуля. Пускуля – це пташеня таке, на зморомі два живе. Його годувати важко, завжди мимо їжі дзьобом промахується. «О, тоді я знаю, що робити, – мовила Юлька. Треба піти до школи і спитати в усіх коль, хто взяв у майбутньому прилад. Але як я можу це зробити, якщо я лежу тут?» Зачекай трохи. Я піду до школи і за тебе спитаю. Не можна. Я і так порушила таємницю. Я злочинниця. А як ти почнеш питати, виявиться, що я до того ж і базікало? Ні-ні, я сама спитаю. Я б і тобі нічого не розказала, якби пірати мене не знайшли. Розумієш, як становище ускладнилося? Так, розумію. А ти навіщо? Ну, вони гадають, що я знаю, як кулю знайти. Викрили б мене і примусили вести до нього. І взагалі я для них як заложниця, неоцінений скарб. Ну, не такий вже й скарб, не будемо сперечатись. Є речі, яких тобі не зрозуміти. Юлька і не стала сперечатись, тільки спитала вони повернуться, ти, як гадаєш, не маю сумніву. Зате тепер ми будемо готові. І нас так просто не піймаєш. А ти добряче стрибати вмієш. Тепер у веселу на У на все життя шрами залишиться. А мені його і не шкода. Ну що, будемо спати? Спати? Так, спати. Зранку придумаємо, що робити. Розділ п'ятий. Червики лікаря Аліка. Юльці здавалося, що вона не засне. Все думала, думала, а потім прокинулася. І Виявилось, що вже зовсім світло І незрозуміло, де ж вона Далі згадала в боксі Бокс був маленький на два ліжка За вікном видно верхівку дерева І на ній три воронячих гнізда Юля повернула голову А Ліса не спала Доброго ранку, сказала Ліса Побачивши, що Юля прокинулась Як спалась? Не мучили з мори? Мене ніколи не мучать з мори. І не снились тобі космічні пірати, гості з майбутнього та всякі фантастичні нісенітниці? Ні, не снились. А я вже вмилась, зачесалась. Пора тікати із лікарні. Поки ще чого-небудь не сталося. Юлька враз сіла. Коли вони повернуться? Я взагалі дивуюсь, що вони досі не вернулись. Можливо, вони знають, де нас шукати? Або залезують рано? Знаєш, Юлю? Я прокинулась і думаю, а раптом ти сьогодні вирішиш, що тобі все приснилось. Ну і що тоді? Тоді я б не стала з тобою сперечатись. Все це пусті розмови, треба щось робити. Оце достойна розмова. І ти що-небудь придумала, я в вісні думати не вмію. А де хто вміє. У нас в класі Фіма Королю навіть задачі в вісні розв'язує. Покладе підручник під подушкою, розв'язує. Підручник він даремно кладе. Підручник тут ні до чого. Ти сказав, що в класі три колі. Розкажи мені про них. Хто з них міг це зробити? Я вже думала, всіх перебрала. Напевно, Коля Садовський. Чому? Ну, він легковажний, погано вчиться, вигадник і взагалі халда. Хто хто халда? Ну, тюгті, розумієш? А два інших поза підозрою? Хіба можна за хлопців вручатись? За деяких можна, за наших я не поручусь. Ще є колі на умову. «Він спортсмен, загартовується, взимку на балконі у спальному мішку спить, він з Катою Михайловою дружить на спортивному ґрунті, а третій... третій... третій колясо лима, він нічого, кращий за багатьох». Дуже серйозно математикою захоплюється і в планетарії, і в науковому товаристві бере участь. Він знаєш, ким хоче стати конструктором космічних кораблів? І в шах, і добре грає, краще за всіх в класі. Але поручитися я за нього не можу. А це й Коля Солема. Він, мабуть, дуже хотів би подивитись космічні кораблі майбутнього. Як гадаєш? Звичайно. Я і не подумала. Ні-ні. Ні, -ні. Ні за кого не поручусь. А хочеш, я сама з ним поговорю? Ні в якому разі. Ти нічого не знаєш і Умивальник за стіною. Коли Юлька милася, заглянула Марія Павлівна. «Як спалося на новому місці?» – спитала вона. «Дякуємо добре», – відповіла Аліса. «А в нашій палаті вікно вже розклили?» «Ні, ще скляр не приходив. Ти пам'ятаєш, Грибкова, що ти сьогодні виписуєшся?» га? а вже ж по мене в день бабуся прийде». «А я коли виписуюсь?» – запитала Аліса. «Ось прийде лікар і скаже». «Але куди ти дінися, дитятко?» Марія Павлівна замовкла, ніби чекала, чи не заговорить дівчатка про нічну пригоду. Та дівчатка мовчали і навіть не усміхалися. Нарешті Марія Павлівна спитала. «А ви вчора не налякались? Чого?» «Ну, коли вікно вилетіло». «Ні, не злякались». — відповіла Аліса. — Іноді вітер буває ще сильніший. Я читала, як вітер підхопив цілий будинок із дівчинкою, та її собакою і закинув за гірський хребет. — Не може бути! — вигукнула Марія Павлівна. — Я теж читала, мовила Юлька. В роті в неї була зубна щітка. Цієї миті двері широко розчинились, і зайшов лікар Алік Борисович. — Доброго ранку, погорільці! — гучно привітав він з порога. І дуже здивувався, бо, побачивши його, Марія Павлівна широко розкинула руки, як квочка крилами затулила Алісу. Аліса підхопилась на повний зріст на ліжку і відступила до стіни, а Юлька мало не проковтнула зубну щітку, і в неї з рота пішли бульки із зубної пасти. «Що ви втопились у мене, як у тінь батька Гамлета?» – спитав Алік Борисович. «Юлька дивилася на його черевики. На правій нозі був лівий черевик, а на лівій нозі правий. Це був уже Алік. «Не смійте наближатися до дітей, – сказала Марія Павлівна. – З мене вистачить нічної пригоди, або я негайно викличу міліцію». Юлька виплюнула зубну Щітку, щітка впала на підлогу. Юлька сказала білими зубами «Черевики! Аліско, дивись на черевики!» Алік теж поглянув на черевики. «Ну, дожився, могу, він, сідаючи на вшпиньки, а я, думаю...» «Чому це мені зранку так незручно ходити? І хай дарують мені дами за те, що роззуваюся при них, Ливоні з мене скоро вийде великий чоловік. Неуважність вже є, таланти будуть!» Алік розшнурував черевики, підвівшись, виліз із них, постояв у самих шкарпетках і потім досить незграбно, схрестивши ноги, всунув їх у правильні черевики, право ногу у правий, а ліво у лівий». Знову присів на ушпиньки і заходився їх зашнуровувати. «Одначе», – проводив він далі, – «моя неуважність – не підстава для паніки, що охопила шляхетне товариство. вас так налякало в моєму вигляді, Невже людина, яка взула черевики, не на ту ногу страшніше за дракона?» А ліска тим часом знову сіла на ліжко і сказала, «Юлько, ми сідали, а то в тебе вся фізіономія в пасті, але черевики, він же їх перевзуває, який слід, розумієш? Він справжній». «Хто справжній?» – спитав Алік. «Я дуже навіть справжній. З мене щойно взяли профспілкові внески за три місяці. Якби я був не я, більше ніж за два місяці ніколи б не взяли. Ви як гадаєте? Взагалі не взяли б», – відповіла Аліса. «А як вам кіно сподобалось?» «О, ви про це поінформовані. Кіно було нудне, але решта чудово». Ви це хотіли узнати? Даруйте, Олександре Борисовичу, втрутилась Марія Павлівна. Скажіть, будь ласка, з усією відвертістю, ви вчора пізно ввечері верталися в лікарню? Марія Павлівна, ви мене про це питали вчора о пів на 12-ту ночі. А вже жив все-таки, що ж сталося? «Я приходжу на роботу, заглядаю в палату до двох розумненьких і милих дівчаток. Дівчаток нема, не їх вітром здуло, скло розбите, двері зірвано. Хіба вночі був ураган, я гадаю, це був шквал або смерч», – відповіла Аліса. Юлька так злякалась, що закричала, і ми попадали із ліжок, а у Марії Павлівни була галюцинація. «Галюцинація?» – здивувався Арік. Він дошнурував черевики, випростився і поглянув з гордістю на діло своїх рук. «Я ні в чому не впевнена», – мовилася. Напевно, заснула, задіймала на посту і порушила правила?» «Гусьому винна, тільки я одна, і я згодна нести відповідальність. А де ж був черговий лікар, спитавалік? Хто чергував? Тимофеєв. А його не було, він спав у котельні. А може це теж мені приснилось?» Марія Павлівна гучно схлипнула і вибігла з боксу. Юлька підморгнула Алісі. «Все вийшло, як вони хотіли». «Однак ніхто не повірив би правді, аж чинилася б така метушня, що про повернення приводу годі й мріяти. «Доведеться тобі, Юлю, прощатись за Лісою», сказав Алік. «Ти її будеш провідувати?» «Неодмінно», – пообіцяла Юлька. «А їй ще довго лежати?» «Скоро випишеться, скоро-скоро. Ще одне зусилля, і літопис мій закінчено. Але багато що залежить від самої Аліси. Якщо вона не згадає, де живе, «Так куди ми її випишемо?» «Добре тобі розмірковувати», – подумала Юлька. «Ти згадав, сів у тролей, вдома, а Аліса згадала, і нічого не змінилось. Хоч тисячу разів згадай, але ж не стане. До мене випишете», – мовила Юлька. Алік пішов. Нянечка привезла на візочку сніданок. У манній каші були грудочки, і Юлька її їсти не стала, а Аліса сказала... Я взагалі манної каші не люблю. Із грудочками, і без грудочок, але зараз усе їстиму. Треба підкріпити сили. А я вже сьогодні вдома поїм. Моя бабуся непогано готує, але любить, щоб її хвалили. Аліса з огидою доїла кашу, на неї зіпсувався. Вона поглянула у вікно. Сіялась мжичка. «Доведеться мені сховатись». Зітхнула вона. «Де? В якомусь таємному місці. А ти мені приносиш їсти». Але зараз холодно, а я загартована. І застуди не боюсь. Все одно, де ти житимеш? Десь у лісі? А я до тебе дві години їхатиму поїздом? Я весь час забуваю, як ви поволі пересуваєтесь. Усе в тебе, Алісо, ми, ви. Ти вже краще не поділяй. Можливо, я твоя бабуся, хоч двоюрідна. І як бабуся, я тобі кажу, не дозволяю тобі сидіти під дощем при зазимках у лісі. Не хочеш возити мені істи не треба, я сама де-небудь влаштуюсь і розшукаю колю без твоєї допомоги. Ну будь ласка, з твоєю впертістю не тільки колю пам'ятник Юрію довгоруком не знайдеш. Домовились. Ти мене не знаєш, я тебе не знаю. Я тобі нічого не розповідала, та якщо ти почнеш розповідати, тобі ніхто не повірить, а я і не збираюся розповідати, не тримти. Ось так вони посварились. І навіть коли Юльчина бабуся Марія Михайлівна прийшла забирати свою онуку з лікарні, Юля за лісою одна на одну не дивилась. «Я чула, дівчатка, – сказала Марія Васильівна, – що ви вночі полякались, а в нас ніякого урагану не було. Стояла гарна погода, взагалі останнім часом...» «Клімат геть нестерпний, я не здивуюсь, якщо в червні піде сніг, а завтра буде спека градусів на тридцять. Твої речі, Дюлю, лишилися у тій палаті? Так, у тій. Тоді я їх принесу. А ти поки збери своє все, тут зубну щітку і таке інше. А чому Аліса така сумна, не хочеться самій лишатись?» Аліса не відповіла. Бабуся принесла Юльчині книжки, зошити, все добро, що залишалося у тій палаті, і складаючи все це у валізку, сказала Алісі. Там у холодильнику лишився паштети, і сиркова маса. Не забудь з'їсти їх сьогодні, а то можуть зіпсуватись. Я домовилася із нянечкою, щоб вона тобі показала всі продукти. Ти мене чуєш? Чую, відповіла Аліса, не дивлячись на бабусю. Марія Михайлівна трохи образилась на неї, бо коли добре ставиться до людей, можна чекати, що тобі відплатять взаємністю. На цьому, як вона каже, будуються людські стосунки. Так вона і Юльку вчить. Марія Михайлівна завжди працювала інженером і навіть була військовою, хімічним офіцером, закінчила академію. Коли вона мала свою доньку Наталю і ще сина, вона працювала і була дуже заклопотана. Їй хотілося чим більше уваги приділити вихованню своїх дітей, але вона не завжди встигала. Зате тепер, коли вона вийшла на пенсію, Марія Михайлівна змогла приділяти стільки уваги Юльчиному вихованню, скільки давав змогу тиск. Щоправда, Юлія її не завжди слухалась, але любила, і сперечались вони з бабусею рідко. Я прийду до тебе завтра, сказала Марія Михайлівна. Принесла апельсиню і чогось легкого почитати. Напевно, це буде після обіду. Дякую, не треба турбуватись, мовила Аліса. Мене тут добре годують. Не говори дурниць, Аліса, розсердилась Марія Михайлівна. Я не збираюся займатися благодійністю, але дитині треба турбота. «Поки до тебе не повернеться і тебе не заберуть батьки мої з Юлею, і Наталою провідуватимемо тебе. Це нам не важко. Я сподіваюся, що якби в такому становищі опинилася Юля, ти теж прийшла б її провідати. Спасибі, подякувала Аліса. Мабуть, тобі соромно зараз, подумала Юлька. Виходить, що ти обманщиця, а бабуся за тебе переживає. Але Юлька це думала без злості». «Вона розуміла, що опинись сама на Алісиному місці, ще й невідомо, що робила б. Може, розривілася б і побігла додому? Я теж прийду», – звалась Юля. «Нам ще треба поговорити». «Приходь», – погодилась Аліса, але байдуже, ніби із вічливості не вірить. Зрозуміла Юлька гадає, що я зараз піду і про все забуду». Коли Юлька з бабусею виходила з боксу, Аліса попрощалася з ними за руку. Вона хотіла щось сказати, але передумала. Вона не плакала, та очі в неї були мокрі. «Ой, що я роблю?» – майнула думка в Юльчиній голові. «Хіба можна так покидати людину, яка на тебе надіється?» «Ну, попрощалась?» – запитала Марія Михайлівна. «Я вернуся», – мовила Юлька Алісі. «Ти чуєш? До побачення», – сказала Аліса. Як тільки бабуся з Юлькою відійшли по коридору від боксу, так що їх ніхто не міг почути, Юлька зупинилася, поклала на підвіконній сумку з книжками і попрохала. «Зачекай, бабулю, тобі важко?» «Де я понесу?» «Ні, мені не важко, мені соромно». «Що ще сталося?» «Мені соромно за мене і за тебе». «Я не зробила, нічого ганебного, сказала бабуся, зробила». Певніше, не зробила і тому зробила. «Ти можеш говорити без загадок? Можу. Ми залишили Алісу одну». «Неправда. Я сама до неї завтра неодмінно прийду. А сьогодні після роботи Наталя збиралася забігти. Якщо в неї не буде колоквіуму, ну, ти днів зодоба посидиш дома, а потім сама можеш до неї прийти і навіть привезти з собою подруг. Цього мало бабусю». «А що ти пропонуєш? Взяти Алісу з собою? Куди? До нас додому?» Ти зовсім збожеволіла Юлю. «Ти, мені здається, забула, що Аліса хвора, в неї був струс мозку, і вона втратила пам'ять». Їй потрібен кваліфікований медичний догляд. «Бери сумку і ходімо». Вони попрощалися з ліком, Шурочкою та іншими і пішли виписувати з лікарні. Поки одержували Юльчину пальто, тухлі та інший верхній одяг, відчинилися двері і вбігла Наталя, Юльчина мама. «Як добре, що я вас застала», – сказала вона. «Ти не матимеш неприємностей, що пішла з роботи?» – спитала Марія Михайлівна. «Ні-ні, я домовилась». «Ну ж бо скоріше, там таксі чекає». Юля була вже готова. Ти не хочеш йти? спитала Наталя. Ну, вона вирішила неодмінно взяти з собою Алісу, мовила бабуся. Нібито ми розпоряджаємося в лікарні. Слушно, сказала Наталя. Я вже думала, як тільки Аліса одужає ми її на якийсь час візьмемо до себе. Я не заперечую, але ж не сьогодні. Отже, можна? зраділа Юля. «Звісно, можна», – згодилась бабуся. «А тепер ходімо таксі, чекає». «Мамочка, дорогенька, у мене до тебе величезне прохання», – мовила Юлька. «Давай, зайди до Аліси і передай їй мою записку». «Аліса, зачекає до завтра?» «Нічого з нею не станеться», – втрутилась бабуся. «Ти не розумієш, це дуже важливо». «Мамо, можна я тобі на вухо два слова скажу?» Бабуся знизала плечима і промовила – «Я чекатиму на дворі біля машини. Який номер? «Не пам'ятаю. Шофер такий чорнявенький з вусами». Юлька відвела Наталю до стіни і сказала гучним шепотом, «Алісі, тут не можна лишатись. Їй загружений безпека». «Юлько, ти знову фантазуєш?» «Мамо, ти мені повинна вірити. Я взагалі тебе рідко обманюю. Як на мене, то так і має бути». Тоді ти мусиш мені вірити. Зараз же йди до Аліси. Я навіть не лишила їй нашої адреси і телефону. Може так статись, що Алісі доведеться звідси тікати. А куди вона побіжить? Отож я хочу, щоб вона побігла до нас. Тобі зрозуміло? Мені зрозуміло, що взаємна повага головна риса у взаємних дітей і батьків. Пиши свою записку. Ось тобі ручка і папір. Може досить передати записку через сестру? Ні, не досить. Може, це буде зовсім не сестра. Ой, ну і фантазія у тебе. На жаль, це не фантазія. Ще важливо, аби ти сама сказала Алісі, що ми її чекаємо. Одна річ, якщо це йде від мене, а інша від тебе. Ти ж доросла, домовились. Ти молодчина, мамо. І за це спасибі. А Юлька написала на Аркушику із маминого записника «Алісо, наш телефон 145 55 67, адреса проволок Островського, будинок 16, від лікарні тролейбус 15 до зупинки будинок вчених, квартира 29 у дворі. Чекаю тебе у будь-який час». До школи я піду через три дні. Поки що поговорю обережно з дівчатами, чи немає чого підозрілого у поведінці одного з коль. Я зроблю це обережно, розумієш? Та з моїми старими все полагоджено. Вони непогані люди, твоя Юля. Записку спали. Розділ шостий. Втеча. Після того, як Юля пішла, був консиліум. Алісу оглядав професор. З ним прийшли і інші лікарі, яких Аліса досі не бачила. Вони заглядали в очі, примушували річити і ставили кавержні запитання. Та Аліса не дуже старалась відповідати. В цей час вона думала про інше, розглядала лікарів, щоб дізнатися, чи не затисався серед них пірат Крис. Аліса знала, що пірати так легко не відмовляться від своїх планів. Уявляєте, як їм потрібен прилад, що читає чужі думки? «Ніщо від них не приховаєш? Жах якийсь!» І в усьому винувата Аліса. Ні до чого не домовившись, лікарі розійшлися. Правда, дозволили Алісі вставати. Поки що вона залишилася у боксі одна. Кудись запропастився слюсар, і скла у палаті ще не вставили. Всі ходячі хворі і навіть лікарі ходили в ту палату, як на екскурсію, і дивувались, як же це вони проспали такий ураган. У боксі було краще, можливо, пірати ще не рознюхали, де вона лежить. Аліса дістала Юльчину записку, яку принесла Наталя, і перечитала її, щоб запам'ятати телефон та адресу. Наталя лишила їй п'ять двокопіючних монет, аби дзвонити з телефону автомата на сходах. Отож, в Аліси з'явилися справжні старовинні гроші. Навіть шкода було їх витрачати. Один її знайомий збирав монети, і, можливо, таких у нього й не було, – Потім Аліса порвала записку на дрібні клаптики. Після обіду Аліса пішла подивитись телевізор. Їй було корисно переглянути старовинні передачі. Раз Аліса збиралася тут затриматись, аж поки відшукає Колю, треба придивитись, як люди одягаються, ходять вулицями тощо. Аліса сиділа в холі, дивилась телевізор. Показували передачу «Клуб кіномандрівників». Алісу зацікавив фільм про Африку. «Це була Африка без великого Сахарського каналу, і клімат там був посушливий, довкола сиділи ходячі хворі і невідривно дивились на екран, і раптом вона почула, як іззаду до неї хтось підійшов. Аліса швидко обернулася. Це був високий худий хлопчик із блідим обличчям. Нога у нього була в гіпсі, і він важко спирався на милицю. «Можна я тут сяду?» – спитав хлопчик тихо. «Сідайте тут вільно», – сказала Аліса. Хлопчик незграбно опустився у порожнє крісло і поклав милицю поруч. Алісі його було шкоди. Вона вже знала, що за давніх часів з поламаною ногою треба було лежати в лікарні цілий місяць, а то й більше, поки кістка сама по собі не зростеться. І не було Не волю в мене вовчий апетит», – сказав хлопчик. «Вола можу з'їсти за один раз. Або двадцять котлет, а тут ніякого апетиту. А що б ти хотів?» – спитала Аліса. «Можна мріяти на всі заставки?» «На які заставки?» «Ну, це вислів такий. Не знають, чи що?» «Не чула. Ну, з'їв би зараз полуниці. Або банан?» «Банан? А ти в якій палаті? спитала Аліса. «У четверті. А що?» Аліса не відповіла. Вона знала, що Юлька залишила в холодильнику полуниці. Але перш ніж обіцяти, треба перевірити. Тому трохи перегодя. Аліса підвелася, пішла, глянула в холодильник. Нагорі стояло блюдце з полуницями. «Ти зголодніла, дівчинко?» Спитала нянечка Дуся, побачивши, що Аліса порпається в холодильнику. «Обід скоро, апетит зіпсуєш. Я тільки полуницю візьму». Вона повернулася до телевізора з блюдочком у руці. Та хлопчика вже не було. Либонь йому теж стало нудно, і він пішов. Тоді Аліса понесла полуниці в четверту палату. Палата була в кінці коридора, а далі за нею запасні сходи вниз. Хлопчика Аліса побачила не в палаті, а там, біля сходів. Він підняв руку, підкликаючи її до себе. «Іду, йду, сказала Аліса. «Дивись, що я в холодильнику знайшла?» Вона показала йому здалеку блюдце. Але хлопчик поводився дивно. Він увесь час махав рукою, підганяв її і зовсім не звертав уваги на полуниці. А коли Аліса підійшла ближче, він раптом повернув до сходів і крикнув «Мерсі, сюди!» «Щось сталося», – подумала Аліса і надала кроку. Вона забула про полуниці, майже бігом проминула четверту палату, двері тут були прочинені, і Аліса ненароком зазирнула всередину і завмерла. Хлопчик з милицею саме сідав на ліжко. Вона подивилась вперед, другий хлопчик манив її, висунувшись із-за дверей на сходи. Алісі, звичайно, слід було б повернутися і бігти назад до нянечки, там би її не зачепили. Але їй стало шкода полуниць, буває ж таке. Вона шаснула у прочинені двері хлоп'ячої палати і побігла просто до ліжка хлопчика із милицею. «Ось», – сказала вона швидко, ставлячи блюдце на просторадлу. «Ти хотів полунить?» «Не може бути», – вигукнув хлопчик. «Ти куди?» Та Аліса вже не чула. Вона була біля дверей. Виглянула у коридор. Там було порожньо. Другий фальшивий хлопчик з милицею щез. Тепер скоріше Аліса побігла коридором, не подумавши, що її вороги встигли відрізати її шлях до палати. З-за рогу коридора простяглися товсті руки. Назад! На сходах чергував хлопчик з милицею. Він усміхався посмішкою Криса і, піднявши милицю, прицілився в Алісу. І Аліса Пала на підлогу, вона знала, що милиця може бути заряджена з надійним газом, і вона не помилилась. Милиця зі свистом вистрелила. Газовий заряд пролетів коридором і поцілив у веселена у, що вибіг з зарогу. Як убитий товстун зі страшенним гуркотом розпластався посеред коридора. Крис щось вигукнув у відчої, кидаючись до свого товариша. «Як же я тебе...» тепер витягнув бурмотів він космічною мовою, якої тут ніхто, крім Аліси не знав. Веселун У гучно хропів, його червати живіт гойдався, а ноги посмикувались, наче він біг далі у вісні. Та Аліса не стала гаяти часу, щоб дізнатися, Чим усе це скінчиться? Поки пірат роздумував, що йому робити із непритомним виселоном у, вона прошмигнула повз нього, збігла, не оглядаючись на перший поверх, пробігла якимось вузьким коридором, мало не збила візок з обідами, котрий нянечка везла до вантажного ліфту, вискочила на кухню, промчала повз плиту і куди крикнув кухар у високому білому ковпаку. Аліса побачила попереду двері, що були на склад, промчала повз ящики і мішки з крупою і опинилася в лікарняному саду. Лікарняний сад був великий, в ньому росли старі липи, дуби, листя на них ще не розпустилося, але бруньки вже набрякли. Голосно гомоніли ворони. День був сонячний, теплий. Алісі, хоч вона була у самій піжамі і тапочках, здалося спечно. Сад «Було видно з вікна боксу, тому Аліса знала, що бігти доврід довго і небезпечно. Хто-небудь побачить, що дівчинка в лікарняній піжамі біжить доріжкою, її неодмінно піймають. Через те вона побігла на до цегляного паркану. Аліса не знала, женеться хтось за нею чи ні, тільки її злякали двох дівчаток, які одужували і поволенько гуляли собі по мокрій доріжці. Дівчатка сказали хором «Ох!» Аліса крикнула їм на бігу «Нікому ні слова!» Дівчатка розбіглися в сторони, і шлях до паркану був відкритий. Паркан був старий, високий, але цеглини подекуди виступали, можна поставити ногу. За три секунди Аліса була на горі паркану, стрибнула вниз із двометрової висоти і опинилася у тихому провулку. Ніхто її не бачив. За парканом теж було тихо, і Аліса пішла попід парканом ліворуч, чим далі від лікарняних воріт. Розділ сьомий, туристи та інші рятівники. Лікарня, у якій лежала Юлька за лісою, була районною, тому від неї до Юльчиного будинку було недалеко. Якби не районна, навряд чи міг бути такий збіг, щоб Юля і Коля вчилися в одній школі. Пішки провулками від лікарні до Юльчиного будинку іти хвилин 15, не більше, але той, хто їде тролейбусом, Повинен вийти на людний проспект Калініна, дійти до Арбатської площі, повернути на бульвар і тільки там сісти на тролейбус. Нічого цього Аліса не знала. Вона вибігла до маленької церкви на розі проспекту і зупинилась. Треба було вибрати людину, яка їй усе розкаже і не ставитиме зайвих запитань. Вона навіть забула, як дивно вдягнена – Хоч сонце і гріло, та люди ще не довіряли теплу, і тому всі йшли у плащах, а дехто навіть у пальті. Знайти б когось молодшого. Чим молодшого, тим краще. Ні в якому разі не можна було б підходити до бабус чи дорослих жінок. Для них дитина в піжамі, як червона для бугая. Дехто з людей озирався на Алісу, дивувався її одягу, але поки ніхто ні про що не запитував». Аж раптом Аліса побачила двох молодиків з довгим волоссям до плечей і в широких штанях. Вони були дуже бідно вдягнені і навіть у латках, неакуратно нашитих на штани і сурочки. «Ось ці не ставитимуть запитань», – подумала Аліса. «Даруйте», – сказала вона, підбігши до них, – «де мені сісти на п'ятнадцятий тролейбус?» «Про що говорить ця дівчина?» Звернувся один із молодиків до іншого і звернувся він по-англійському. Аліса, звичайно, по-англійському розмовляла, як по-німецькому, по-німецькому, як по-французькому, а по-французькому, як по-російському, бо в майбутньому мови вколюватимуть з малку спеціальними уколами, щоб не гайти часу на зубріння. «Де ходить 15-й тролейбус?» Повторила Аліса своє запитання по-англійському. «Оу!» – вигукнув один з молодиків. «Як любо чути рідну мову. Ти теж з Англії?» «Ні, я тут теж відповіла Аліса. «Але у вас чудовий лондонський акцент. Не вже ви так вивчили мову в Москві?» «Я вже ж», – сказала Аліса. «У нас багато хто так розмовляє». Двоє хлопчиків, почувши розмову, зупинилися неподалік. «Було їм на вигляд років по 12-13». «От де є», – сказав один з них про Алісу. «Ходімо», – мовив другий, – «це туристи-хіппі». І вона теж, теж ніколи не думав, що тепер у них модно в піжамах ходити. Аліса чула, що вони говорять, і їй стало смішно. «Ніяка я не хіппі», – заперечила вона. «Тільки я заблудилась». Англійські туристи не йшли. «Ми знайдемо, де ходить». «П'ятнадцятий тролейбус», – сказав один з них. «У нас є карта Москви». Він заходився розгортати карту. В цей час довкола них почали зупинятись люди. На великій вулиці завжди знайдуться ці допитливі. І чим більше людей зупинялося, тим більше спішили поглянути, що ж станеться. І, звісно ж, знайшлась якась бабуся, котра закричала «Ви тільки подивіться, як одягнута дитина». «Вона ж неодмінно схопить запалення Дівчинку, Де ти живеш? Можливо, ти хвора?» Аліса хотіла піти, але спробуй пробитися крізь такий натовп. «Ну от», – мовила вона тихо одному з хлопчиків, «що тепер робити? Мене ж зараз назад відведуть. Нічого не розумію», – сказав високий і сутулуватий в окулярах. Типовий відмінник зубрило. «Куди тебе відведуть?» «Дівчинко!» – наполягала бабуся. «Признайся, що сталося?» «Тобі треба втекти?» – спитав другий хлопчик. Невисокий на зріст, нижчий від Аліси, майже товстий, у блискучій куртці, на яку було начеплено штук десять значків. У нього були дуже червоні круглі щоки і подумки. Аліса назвала його помідором. Невже досі не зрозумілий. Мені треба знайти п'ятнадцятий тролейбус. «Міліціонер!» Крикнула бабуся. «Де ж міліціонер?» «Зараз ми тебе врятуємо», – сказав Помідор. Він обернувся до англійських туристів, хто її кліпали очима і нічого не тямали. «Містерер», – вів далі він по-англійському. «Не дуже здорово, але зрозуміло. Дівчинку треба рятувати. От та бабуся її зламачуха. Вона хоче її скривдити, ясно?» «О, ясно, ясно!» – відповіли англійці з острахом, дивлячись на бабусю, яка бажала врятувати дівчинку від застуди. «Ми кажемо, що вона з вами, ясно, а ви говорите по-англійському і ходімо, ясно?» «О, так, так!» – відповіли англійці. На щастя, вони виявилися тому, що ми стали з двох боків Аліси і сказали по-англійському «Пробачте, ми поспішаємо!» Хлопчики прикривали тил, і помідор пояснив глядачам. «Не заважайте, товариші, це кінознімальна група, синій птах в робочому одязі. Зараз нас знімають з гори, з бані церкви. Де?» – запитала бабуся. «Не може бути, щоб дитину знімали практично у голому вигляді». «Та ви вгору подивіться», – вигукнув помідор. «Хіба ви не бачите, що сам режисер Смирнов сидить на даху?» Всі підвели голови. Щоб побачити славетного режисера, англійці підхопили Алісу по підруч і винесли з юрби. Отак усі вкупів п'ятьох дійшли дорогу. «Дякую», – сказав товстий хлопчик англійцям, – «ви нам допомогли». «А що загрожувало цій дівчинці?» – спитали англійці. – «Хіба вони зрозуміли?» – «Вона ж утекла з божевільні» у, -у, -у, -у! скрикнули англійці і відсунулись от Аліси. «Не вірте йому», – мовила Аліса, – «я цілком нормальна». «От бачите», – сказав товстий хлопчик, – «вона заперечує». «Вони всі заперечують». «Ви відведете дівчинку назад?» – спитала англійці. «Ні в якому разі», – відповів Помідор. «Ми завжди ховаємо дівчаток, які тікають із божевільні, адже її туди запроторила зламачуха». Англійці зрозуміли, що це жарт, засміялись, подарували всім по пачці жувальної гуми, а «Помідор» подарував їм два значки. Діти пішли до зупинки тролейбуса. «Помідор» не вгавав. Він був задоволений, що йому вдалося врятувати Алісу. «Ну як?» – допитувався він. «На мене можна покластись?» У затінку великих будинків було холодно, Аліса скулилася. «Можна!» – відповіла вона і усміхнулася. Їй більше подобався другий хлопчик, сутлуватий в окулярах. Він весь час мовчав, певно слухався помідора. Але тепер, помітивши, що Алісі холодно, він скинув з себе куртку і простяг їй. «Дякую, не треба», – мовила Аліса, – «сам змерзнеш. Ти ж в одній сорочці лишився. Мені не холодно», – сказав сутлуватий хлопчик. «Візьми куртку», – наказав помідор. «Це чудове маскування. Всі наші проблеми зникнуть». «Треба було мені раніше здогадатись». Аліса послухалась і натягла куртку. «Я б сам дав», – виправдовувався помідор. «Але у мене хворі гланти. Відразу застуджусь». «До речі, ми не познайомились. Мене звуть Юхим, Фіма Корольов, а це мій друг Коля Сулема. Дуже приємна Аліса. Дивне ім'я». «Тебе як у школі дражнюють? Ніяк. Ну, не прикидайся. Тільки два варіанти». Аліса Миліса і Аліса бісектриса. А може, Лиска, Аліска? всміхнувся Коля Сулима. Підійшов тролейбус. Коли вони зайшли, Аліса обернулася, щоб перевірити, чи немає серед тих, хто заходив замаскованого криса. Ти що, погодні боїшся? спитав Фіма. Трохи боюсь, сказала Аліса. Вони стали біля заднього вікна і нікого близько не було. Аліся дістала з кишені три двокопійчені монети, які їй дала Наталя. Вона знала, що в тролейбусах та автобусах треба платити гроші, але забула спитати Юльку, скільки і як це робиться. «Якщо треба платити, то не гоже обманювати. Краще подаруй мені ці гроші», – запропонував Фіма. «Я їх достойно потрачу». Поки він говорив, Коля Солема дістав із кишені дріб'язок, опустив у касу, відірвав три квитки і роздав. «Ти знаєш, що я зневажаю тебе? Ти бойцький, як заяць», – мовив Фіма Колі. «Зневажай», – відповів Коля. «Ти ж перед Алісою викаблучуєшся. А їхав би, сам заплатив би». «Сам би я йшов пішки, треба скидати вагу». «А ти знаєш, Алісо, я на дієті вранці їм яблуко, в день п'ю склянку кефіру, і все?» – спитала Аліса. «А ввечері він двічі обійде», – підкосив Коля Візьміть «Візьміні гроші», – сказала Аліса, простягаючи гроші Колі. «Ви ж за мене платили, скільки треба?» «Ого!» – вигукнув Фіма. Тепер у мене з'явилася впевненість, що врятована нам незнайомка і справді звідкись втекла. Вона не знає, скільки коштує квиток. Може, ви ніколи ще не були в місті, Фіма не прилипає. Кинув Коля Сулема, Якщо схоче, стама все розкаже. Спасибі, подякувала Аліса. Вона подумала, що Коля зовсім не так слухається Фіму, як їй здалося на початку. Тобі на наступний виходити, нагадав Фіма, а вам? Нам на одну далі. Слухай, а це не чесно. Ми тобі допомагали, а ти нам нічого не розказала. Вам справді цікаво дізнатися, що моя втекла? Ми навіть іще не знаємо, чи втекла ти, – сказав Фіма. Я попала в аварію, і мене привезли до лікарні. Я лежала в палаті разом з подругою, а тепер подруга виписалась, і я лишилась одна. Та ми домовились, що я поїду до неї після лікарні. «Але я не дочекалася, поки мене випишуть, набридло?» – спитав Фімка. «Страх набридло, я втекла. Тільки я не в Москві живу, тому поки зупинюся у подруги...» «Я теж один раз у лікарні лежав», – похвалився Фіма. «Мені одиною довиривали. Так скучив, ти не уявляєш. Тролейбус зупинився». «Тобі виходити», – мовив Фіма. Аліса поклапилась до дверей, забувши, що на ній чужа куртка. Уже у дверях згадала, хотіла скинути, але Коля сказав, «Виходь, а то двері зачиняться, я тебе проведу». Вони зіскочили на тротуар, а за ними у двері, що вже зачинялись, протиснувся Фіма. «Ви що, друзі, вийшли залишити мене в самотині?» – спитав він сердито. «Я забула куртку віддати», – пояснила Аліса. «От Колі довелося вийти. Тобі далеко?» – спитав Коля Сол «Напевно, ні. Проволок Островська, будинок 16. Ході йому, – сказав Фіма. – Я знаю, де це». Фіма не вмів ходити поруч як усі люди. Він то забігав вперед, то відставав, то з'являвся збоку і весь час говорив, говорив. Аліс навіть пожаліла, що він встиг вискочити з тролейбуса. «Ти в англійській школі вчиться? А яка була аварія, що ти в неї попала? А ти довго в лікарні пролежала?» А я торік мало не потонув, і ще, ще, ще Аліса спочатку пробувала відповідати на запитання, але все одно не могла вставити ні слова і перестала старатись, оскільки Фімо був заклопотаний своїми думками і навіть іноді сам відповідав за Алісу. Аліса призернулася з кулею, той тільки усміхнувся. Вони йшли тихим зеленим прогулком. Добре, що хлопці провели. Невідомо, як добралася б Аліса без них». «Ось ти йдома», – сказав Коля. Будинок був п'ятиповерховий, солідний, у глибині. Перед ним невеликий сад з каштанами у садку. Сиділи бабусі з колясками. «Дякую, хлопці», – мовила Аліса. «Ти тут поки житимеш?» «Так, тут». «А до школи підеш?» «Не знаю. Може тебе до квартири провести?» «Спасибі, знайду. Тримай куртку, Коля». Аліса попрощалася з хлопцями і побігла до під'їзду. І вона не чула, як Коля сказав їй на вздогін. А з нашого класу в цьому будинку Юлька Грибкова мешкає. Ого, вигукнув Фіма, звичайно. І вона тільки вчора з лікарні повернулась. Розділ восьмий. Будемо вчитись разом. Двері відчинила Марія Михайлівна. «Що сталося?» – спитала вона. «Що-небудь у лікарні? Ти в такому дикому вигляді?» «Здравствуйте», – привіталася Аліса. «Пробачте, що я прийшла без запрошення». «Проходь, проходь», – мовила Марія Михайлівна. «Ти впевнена, що з лікарною нічого не сталося?» «Хто прийшов?» – спитала з кімната Юлька. «Це мила?» «Ти хочеш сказати?» – спитала Марія Михайлівна. «Що в такому дикому вигляді йшла вулицями? І тебе ніхто не зупинив?» Негайно йди у ванну, прогрійся, а я поки чай поставлю. Юлька вийшла з кімнати, побачила Алісу і вигукнула. Очам своїм не вірю, втекла, втекла, сказала Аліса. Хотім до мене все розкажеш. Юлю, ти що не бачиш, в якому Аліса виглядає?" спитала бабуся. Вона ж майже гола, і поки вона не прийме ванну, і не переодягнеться, не чіпляється зі своїми розмовами. Я дістану речі, ми ж майже одного зросту. Аліса, йди за мною, мовила бабуся. Аліса трохи побоювалась, що грибкови злякаються, коли вона з'явиться ось так, без запрошення. Подзвонять в лікарню, скажуть, заберіть утікачку. Через півгодини Аліса в юльчиному платі сиділа за столом і пила гарячий чай. Заодно довелося із профілактичних міркувань, як виліла Марія Михайлівна, проковтнути таблетку аспірину. Ось тоді відбулася сімейна розмова. «Не знаю, що вирішить Наталя, коли повернеться із роботи, – почала Марія Михайлівна, і що сказав би Володя, якби не був в експедиції на таймирі. Але я вважаю, дівчатка, треба подзвонити в лікарню». «І повідомити, що Аліса жива, здорова, і чого з нею не сталося?» «Бабусю не треба», – заперечила Юлька. «Вони ж її заберуть». «Яка безвідповідальність», – сказала бабуся. «Невже ти не розумієш, що вони там у лікарні збожеволіють? «Пацієнтка, котра нічого не пам'ятає, зникла, і слід запався». «Ні, я негайно телефоную в лікарню, і якщо вони заберуть Алісу, я поїду разом з нею», – мовила Юлька. «Я її саму не залишу». «Ніхто не збирається віддавати Алісу назад у лікарню», – заспокоїла бабуся. «Якщо вона змогла втекти і дістатись до нас, то вона здорова. Але вони зажадають, і нехай тільки спробують зажадати», – сказала бабуся. І пішла в іншу кімнату шукати окуляри, щоб подзвонити в лікарню. «Ти не бійся, Аліско», – підтримала Юлька. «Вона тебе захистить. Я не боюсь. Тебе пірати знайшли. Так, знайшли». «Я думала, зачекаю до завтра, та вони прибігли». Знову під виглядом Аліка і татуся – «Ні, він удав із себе хворого хлопчика на милиці. От злодюга!» Чути було, як бабуся в тій кімнаті говорила по телефону. Вони замовкли, прислухались. «Гарантуємо, обіцяємо, так-так, не майте сумніву, завтра ж оформлю на амбулаторне лікування». Коли бабуся повернулась до дівчат – вона зняла окуляри, склала їх у футляр і спитала звичайним голосом. «Алісо, тобі налити ще чаю? Бабусю!» – не витримала Юлька. «Ти чому нічого не говориш? Вони дозволили?» «А чому вони повинні були не дозволити?» – сказала бабуся. «Ой, бабусю, який ти в нас молодчина!» – вигукнула Юлька. «Замість вереску пообіцяли б краще добре поводитись, принаймні на той час, поки Аліса тут житиме. Обіцяю!» «Алісу, я про це не прошу, бо вона куди серйозніше за тебе». «До речі, Алісу, вони згодились залишити тебе тут тільки з однією умовою. Якою?» «Ти ходитимеш у лікарню на огляд і суворо дотримуватимешся режиму». «Тільки не сьогодні», – втрутилась Юлька. «Сьогодні вона буде відпочивати від режиму». «Я не наполягаю сьогодні, я сама її нікуди не пущу», – сказала бабуся. Потім налила собі чаю, усміхнулася і додала. Вони були такі щасливі, що Аліса знайшлася, що ладні були на все згодитись. Все-таки те, Аліса, вчинила легковажно, могла б хоч записку лишити, а ще краще зачекати до завтра. Ох, бабусю, зітхнула Юлька, якби ти розуміла, ніколи б так не говорила. Аліса наступила їй під столом на ногу, а бабуся відповіла з ноткою образи. «Звісно, я нічого не розумію, вижила з розуму, до речі, Юлю. Ти зробила уроки, ти хвора, але не у відпустці. Та зроблю, зроблю, а Алісі даси почитати яку-небудь книжку? А можливо, ти, Алісу, поспиш? Я не хочу». Коли Аліса з Юлькою залишилися вдвох, Юлька сказала, «А тепер розкажи детально, як тобі вдалося втекти і найголовніше, як ти добралась до нас у піжамі». Адже це здоріти можна, проїхати по незнайомому місту в одній піжамі. Мені хлопці допомогли, призналась Аліса. Провели аж до будинку і навіть куртку дали. Дівчатка всілася на канапі у юльчиній кімнаті під картиною, на якій була намальована гора Еверест. І Аліса розповіла про течу. Подумаємо, «Як нам тебе відрекомендувати?» Озвалась Юлька, коли Аліса кінчила розповідати. «Може, ти будеш моя двоєрідна сестра з далекого міста?» «Ні, краще скажемо, що твої батьки поїхали працювати за кордон, і тому ти поки що живеш у нас. Підходить мені все одно. Після завтра я йду до школи, ти можеш мене зустрічати зі школи, я тобі показуватиму всіх дітей. А ти не можеш їх у гості запросити. Кого? Хлопців?» «Та вони у нас усі дурні. Хто їх буде запрошувати? Чому дурні?» – здивувалася Аліса. «Вік у них такий», – відповіла Юлька. «На диву відсталі. Оцього вже не думала», – сказала Аліса. «А в нас зустрічаються цілком пристойні хлопці?» «О, що б пак? вигукнула Юлька. «Адже сто років у мене мусить же бути прогресли, бо вони порозумнішають. «Юлю!» – крикнула бабуся з кухні. «Не чіпляйся до Аліси!» «Ти обіцяла зробити уроки. Зараз бабусю...» – відповіла Юля. «Я тобі допоможу», – мовила Аліса. «Боюсь, що ти тільки наплутаєш. У нас інша програма. Дай підручник подивитись». Юлька дала їй підручник. Аліса почала його гортати. Юлька дістала зошити ручку. Аліса не дивилася на сторінки. «Ну що?» – спитала Юлька. «Ви це проходили в 21 столітті?» Я про інше подумала, сказала Аліса, відкладаючи книжку. Мені мало зустрічати тебе після школи. Краще прийти в клас. Навіщо? Щоб спитати їх кожного окремо. А якщо вони не признаються, тоді я повинна лишитись в класі. Але тебе перший же вчитель спитає, ти що тут робиш, дівчинко? От і скінчилась твоя експедиція. Так буває. Думаєш, сушиш голову, а всі проблеми розв'язуються самі собою. Увечері Наталя подзвонила Аліку Борисовичу, довго з ним розмовляла по телефону. Потім сказала Юльці за Алісою. Дівчата, ми з вашим Аліком мали велику раду, і знаєте, що придумали? Вернути Алісу в лікарню, вихопилась Юлька. Звичайно, Юлька жартувала, але в кожному жарті є доля правди. Хоча вона і довіряла мамі. Не можна забувати, що дорослі іноді з найкращих поривань роблять дурниці. Не зовсім так. Ми вирішили спробувати новий метод лікування. Який? Віддати Алісу до школи. Все одно навчальний рік триває, нема чого Алісі гаяти марно. А перебування в дитячому колективі, додала Марія Михайлівна, може послужити добрим поштовхом на шляху до одужання. Отож, сказала Наталя. Лишається тільки узнати, в якому класі Аліса навчалася раніше до лікарні. Юлька з Алісою мовили хором. В шостому? А звідки, я така жвавість? Ми сьогодні дізналися, відповіла Аліса. Я дивилася Юльчині підручники і згадала. Правда, підтвердила Юлька, точнісінько так, вона вчилася в шостому класі. От і добре, що ти згадала. Я зранку забіжу у Юльчину школу і поговорю з директором. «А якщо треба буде йому подзвонити з лікарні, я сподіваюся, що Алісу тимчасово зарахують до Юльки в клас. Ви задоволені?» «Ура – «Ура!» – крикнула Юлька. «Ти навіть не уявляєш, мамо, як нас за лісою влаштовує цей варіант?» «Це теж таємниця?» – спитала Наталя. «Ще яка?» – відповіла Юлька. «Маю надію, ви нічого не висидите в повітря і не підпалите». У наш вік жіноча рівноправність досягла надто великих успіхів, докинула Марія Михайлівна. А пізно ввечері, коли дівчата повлягалися спати, вони чули, як у сусідній кімнаті тихо розмовляли Наталі з бабусею. Шкода, що ти свого часу не забула собі ще однієї дитини», – сказала Марія Михайлівна. «Ти зверни увагу, як Юлька тягнеться до Аліси і потрібна сестра». Я теж задоволена, що вони подружилися, відповіла Наталя. Аліса гарна дівчинка і з трагічною долею, додала бабуся. Цієї миті щось майнуло за вікном, і Аліса підбала голову, придивляючись. Не бійся, прошепотіла Юлька, це голуби, тут п'ятий поверх, тим сюди не залізти. Аліса краще знала космічних піратів, і не мала сумніву, що якби вони знали, де Аліса, залізли б і на десятий поверх. «Вони загубили твій слід», – сказала Юлька. «Я сподіваюся». «Добре чи мама придумала?» – прошепотіла Юлька. «Якщо тобі важко буде, ти не турбуйся, я тобі допоможу. Я не турбуюсь», – мовила Аліса. «Головне – знайти міелофон і повернутися». А якщо я одержу погані оцінки, вони не рахуються, бо я ще не народилася. Жаль, я згодна, щоб ти залишилася не зовсім. Розділ 9 я її ніколи не бачив. Шостому класові Б того ранку не хотілося трудитись через гарну весняну погоду. На клумбах біля школи пробилася молода трава, асфальт висох і вже був покреслений малюками на класики. Бруньки розкривалися, і від них пахло свіжістю і добрим настроєм. Фіма Королю піймав два сонечка і влаштував на підвіконні перегони на пристін газети «Наш клас». Одне сонечко було чорне з жовтими цятками, друге – червоне з чорними. Вони весь час розправляли крильця, хотіли полетіти, і Фіма притискав крильця лівцем, бо за правилами перегонів сонечки повинні були бігати. Діти поділились на жовтих і червоних уболівальників і сильно галасували. Коли зайшли Юлька за лісою, їх побачили, правда, тільки Катя Михайлова і Мила Рудкевич. Мила? Принципова відмінниця перечутувала домашнє читання з англійської, а Катя Михайлова, яка була тенісисткою, читала книжку про кубок Девіса. «Дівчатка, познайомтесь, – сказала Юлька, – це моя подруга Аліса. Ми разом у лікарні лежали. Дуже приємно, – відповіла Рудкевич. Катя Михайлова, котра до того ж і староста класу, спитала Алісу. «Ти у нас будеш вчитись? Чи просто так прийшла? Поки поучуся». «А тебе до журналу внесли?» «Не знаю», – відповіла Аліса. «А як твоє прізвище?» «Аліса Селезньова». «Селезньова», – спитала Катя Михайлова. «Ти яким видом спорту займатимешся? «Не знаю», – відповіла Аліса. «Відчупіться від неї», – сказала Мила Рудкевич. «Людина щойно з лікарні. Ти ще на неї і громадські навантаження накинула. Ти нічого не розумієш, обурилась Катя?» «І честь класу тобі недорога. Ти сама її не захищаєш. Я добре вчуся цим і захищаю», – заперечила мила. «Вони завжди через це сваряться», – пояснила Юлька. «Ти в волейбол грати вмієш?», – спитала Катя. З трохи грала. «Ей, хлопці!» – пролунав дикий крик Борі Месерера, який випадково оглянувся і побачив, хто прийшов. «Юлька Грибкова вернулася без істотних частин тіла». До тепних самоук», – сказала Юлька. «Він заздрить, озвалася Мила Рудкевич, відкидаючи назад важку чорну косу. Катя Михайлова підозрювала, що Мила тому не займається спортом, що боїться заплутатись у власному волоссі. Всі одразу забули про сонечок, обступили Юльку. А це що за ж спитав Борис Масерар, дивлячись на Алісу. «Ви дівчина із Швеції по культурному обміну? Це Аліса Селезньова», – мовила Юлька. Моя подруга і навіть родичка. Вона поки що буде у нас вчитися. Хлопці і дівчата, вигукнув Борис, ви чули. Аліса буде у нас в гостях. На фіму Корольов вже зібрав усіх своїх сонечок у сірникову коробку, випростався, пізнав Алісу і сказав якнайспокійнішим голосом «Привіт, Алісо, я би з тебе трохи скучив». Здрастуй, фіму", відповіла Аліса. «Ви знайомі?» У Юльки мало очі на лоб не вилізли. Решта теж здивувалася. «Я певною мірою її рятівник, похвалився Фіма. Аліса насупилася. Щоб він промовчував, але Фіма не зрозумів знаку. Я їй допоміг тікати в одній піжамі із божевільній через паркан. За нами гналися вісім санітарів із гамівною сорочкою та один професор. Ех ти!» – мовила Аліса і відвернулася від нього. «Базікало!» – сказала Юлька. «Я не жартую!» – обурився Фінка. «Колька Солема може підтвердити. Там ще й англійці були. А ось і Солема, Солема. Ти Алісу пізнаєш?» Солема стояв у дверях. «Привіт!» Він підійшов до свого столу, поклав портфель, потім сказав, «Здравствуй, Аліса, здравствуй, Юлько!» «Я ще позавчора подумав, що ти до Грибкової йдеш». «Солима», – втрутився Фіма Королев, – «підтвердив, що Аліса з божевільні втекла». «І не подумаю», – сказав Солима. «Спасибі», – подякувала Аліса. «Нема за що». «Навіщо ж мені дякувати?» Я сказав, що вважав за потрібне. «Добре, що ти будеш у нас вчитись». Фіма був так засмучений і зрадництвом друга, що його рожеві щоки стали малиновими. Шляхетна Катя Михайлова сказала йому, «Ти не ця людина, Фімо. Я давно це за тобою помічала». Юлька нахилилася до Аліси і прошепотіла на вухо. «Отже...» Ти з одним колею вже знайома? Я й сама не знала, відповіла Аліса. Вона сіла поруч із Катою Михайловою на вільне місце. Тебе, напевно, не питатимуть, мовила Катя. У тебе і підручника немає. Учні з усіх боків дивилися на Алісу. Завжди цікаво, якщо у класі нова людина. А тут ще дивна заява Фіми Корольова взагалі-то базікала і вигадника, але не такою ж мірою, аби просто так сказати про новеньку, що вона втекла з божевільні. Задзвонив дзвоник. Відразу війшла Алла Сергіївна, англійка, яка була і класним керівником. Вона поклала журнал на стіл і сказала... «Із сьогоднішнього дня у класі навчатиметься Аліса Селезньова. Де Аліса? Аліса підвелася. Я сподіваюся, ви вже познайомились? Фіма Корольов із нею ще позавчора познайомився. Озвався Боля Месерар. За драматичних обставин. Ми з'ясуємо ці проблеми у вільний час, а зараз перейдемо до уроку». Додому задавали довгий текст про Лондон із безліччю нових слів. І Алла Сергіївна одразу викликала Фіму Корольова а у Фіми голова була заклопотана зовсім за іншим, він почав читати на другій фразі зав'яз, засох, закрутив головою, сподіваючись почути чию-небудь підказку, але підказувати було нікому, Мила Рудкевич не підказувала принципово, Юлька була на Фіму зла, а інші, котрі могли б підказати, ще не увійшли в урок, дивилися у вікно, де літали шпаки, розгортали книжки, витріщувався на Алісу, думали про свої справи. Ну що ж, Корольов, Спитала Алла Сергійовна. янгольським голосом. «Географія Лондона вам мало знайома?» Сказала вона, це певна річ по-англійському, і Корольов, який усю увагу витратив на те, щоб почути підказку, нічого не зрозумів, і сказав так. Він взагалі вважав, що з вчителями найкраще відразу згоджуватись. «Хто допоможе Корольову?» Спитала Алла Сергійовна. Мила Рудкевич, звісно ж, підвела руку, бо вона завжди все знала – вона була з таких відмінниць, про яких кажуть, що вони з першого класу націлені на золоту медаль, і вчителям навіть незручно було їй ставити четвірки. Її викликали рідше за всіх у класі. Що викликати, коли вона і так усе знає? Іноді вчителі приберігали милу на закуску. От, наприклад, попадається важка задача або формула, ніхто не знає. Тоді можна сказати Руткевич, і Руткевич тут, як тут». «А якщо вже Рудкевич не відповіла, то можна нікого і не питати». Ось і зараз Рудкевич підняла руку, та Алла її викликати не стала, а спитала. «Ну, а ще хто-небудь?» Аліса в цей час сиділа і читала текст без словника, ніби для власної втіхи. Хоч, як відомо, тексти у підручнику жодна людина не читає для власної втіхи. «Садовський, – сказала Алла. – «Ти сьогодні задумливий. Може, розповіси нам про Лондон?» «Ні», – відповів підводячись високий темнорусявий хлопець з білим виснінкуватим обличчям. Був він не те, щоб товстий, але й не тонкий, скоріше, м'який. Його голубі очі були опушені родими густими віями. І говорив він серйозно і повільно. Здавалося, що він завжди секретний, чи... навіть коли відповідає домашнє завдання. «Ні», – повторив він сумно, – «я не зможу відповісти, це цілком виключено». «Постарайся висловити свою думку по-ангрійському», англійському попрохала Алла, яка давно вже знала всі витівки Садовського. «Це він?» – спитала Юлька, котра сиділа за Катою Михайловою. Аліса, не обертаючись, заперечливо похитала головою. Такого родого хлопця навряд чи треба шукати. Якби він збирався у майбутнє, і пірати, і Аліса відшукали б його враз. «Я по-англійському не зможу», – мовив ще сумніше Садовський. «Я не виспався. Чому?» «Я провів ніч у міліції», – відповів Садовський. Мене було заарештовано і діло. «Що ж ти накоїв?» «Як завжди», – сказав Садовський. «Я турбувався про людей, а цього не зрозуміли. А конкретніше, – попрохала Алла і нахмурилась. Я пожалів тих, хто гуляє парочками по лісі у Сокольниках. Їм немає на чому посидіти. Усі лавки стоять на нашому бульварі». «Вельми похвально!» Мовила Алла, сідай. «Зараз тільки докажу, а то ви мене не так зрозумієте. Як і у міліції, я вирішив присвятити ніч піклуванню про людей. Я носив лавки із Гоголівського бульвару у поближні лісти. Я встиг принести 93 лавки. І коли я, щоб прискорити діло, взяв одразу дві лавки... Мене зупинив на Смоленській площі міліціонер і відвів у міліцію. Решту ночі я приносив лавки назад. Це було важко. Кожна лавка важить близько 120 кілограмів. Але покірливо вислухали все і сказала, Люди, які не знали Колі Садовського, могли б подумати про зустрічі з ним, що він брехун. Аж ніяк, просто у Садовського була дивна уява. Вона його заносила у фантастичні далі, і він сам не знав, де правда, а де брехня. Уява часто ставила його в безглузде становище, а часом приводила до прикрощів. І вчився він так собі, хоч міг вчитися непогано. Іноді йому здавалося, що він усі уроки вже зробив на тиждень наперед, хоч насправді такого з ним ні разу не траплялося. Ні, подумала Аліса. Він у майбутньому не був. І не тільки тому, що він рудий. Він би, напевно, вирішив, що майбутнє йому тільки приснилось і всім би розповів про нього. Наступною своєю жертвою Алла Сергіївна обрала Катю Михайлову. Катя добре вчилася, але цього разу її думки були заклопотані кубком Девіса Стенісу, і вона відповіла в яло. Всяк так, а коли Алла перебила її і спитала, що ж являє собою лондонський Тауер, Катя сказала, Тауер – це вежа. Яка вежа? – спитала Алла. Катя стинула плечима. Чи не все одно, яка там вежа? Хто доповнить? – спитала Алла. Тауер – це замок, – поправила Аліса, не підводячися з місця. Вона сказала це по-англійському, і всі здивувалися, бо ніхто не знав, що новенька стане відповідати. «Встань, коли відповідаєш», – мовила Алла. «Що?» – Аліса не зрозуміла. «А хіба у вас в школі не встають, коли відповідають уроки? спитала Алла. «Ні», – відповіла Аліса, – «у нас не встають». У класі засміялися, – та Алла вдала що її, це не обходить і сказала, і все-таки встань. А Аліса встала і почала розповідати по-англійському про замок Тауер, де раніше жили англійські королі, про дитську Темзу, що протікає біля цього замку. Ой, прошепотіла Юлька своїй сусідці Каті Михайлові, вона по-англійському говорить краще за Аллу. Дуже добре. Похвалила Алла, коли Аліса скінчила говорити. нього може служити для вас прикладом. Ти, Алісо, вивчала англійську не в школі? Так, сказала Аліса, мови я вивчала до школи. Ти знаєш і інші мови? Я не вельми здібна мовила Аліса, я знаю тільки вісім мов. Які, спитала Алла? У класі... Стояла мертва тиша. Смисл розмови був зрозумілий усім, навіть найвідсталішим. Німецьку, фінську, чеську, французьку, індійську, китайську, японську і... і ще одну. «Ух ти!» – вигукнув Фіма Корольов. «Скажи нам щонавудь по-японському!» Всі загули почали просити Алісу. Тільки одна мила Рудкевич була невдоволена Бо від цієї миті вона перестала бути першою ученицею в класі, а це неприємно. Сідайся з нього, сказала Алла, ніби нічого не сталося. «Перевірте її! Перевірте!» – озвався Коля Садовський. «Садовський, тебе ми сьогодні вже чули!» – перебила його Алла. «Тепер дай виступити іншим!» Вона викликала Милу Роткевич, а до Аліси надійшли дві записки – Перша була від Бори Месерера. У ній було написано «Ви бували Англії, мадам?» Другу написала Лариса Троєпольська, яка домов була нездібна, мала великі голубі очі. Вчителі її батьки тішали себе тим, що з такими красивими очима Лариса і без освіти якось не пропаде. «Алісо», було написано у записці, «Я... «Дуже хотіла б з вами познайомитись і дружити. Ми могли б разом готувати різні предмети?» «Дайте відповідь мені на перерві, Лариса!» На перерві Боря Месерер першим підійшов до Аліси і сказав, «Про Лондон це я писав, Боря Месерер був маленький, кучерявий, напористий. Він хотів стати художником і на всіх малював карикатури, правда, не дуже схожі». «Ну що?» – спитала Аліса. Їй було ніколи. «Ти бувала в Лондоні чи ні?» Случайно бувала. Я так і думав», – сказав Боря. «Ось тобі мій малюнок». На карикатурі була намальована Аліса з крильцями над вежами. Зовсім не схожа. «Це ти в Лондоні», – мовив Боря. «Спасибі», – подякувала Аліса. Підійшла Лариса, змахнула віями по півметра завдовжки і сказала, «Ви не проти зі мною дружити?» Але Ларису відтіснив Фіма Корольов. «Аліса, почав він на правах давнього друга. Ти після школи що робиш? Ми в кіно зібрались. Мені не хочеться з тобою в кіно йти. Слухай, не ображайся, я ж пожартував. Тут... Аліса побачила Юльку. «Ти куди запропастилась?» – спитала вона. «Я тобою невдоволена», – відповіла Юлька, відводячи її в бік. «Чому?» «Ти себе виказуєш». «Навіщо з мовами вилізла?» «Тепер уся школа говоритиме». «Ні, Юлько», – заперечила Аліса. «Я не згодна. Я вважаю, якщо можна не брехати, то краще не брехати». «Я вже так забрехалась». На три роки вперед норму перевиконали. Як знаєш? Ну, що скажеш? Я тільки двох поки ще знаю. Сулему і Садовського. Яка твоя думка? Я не думаю, що це Сулема. Відповіла Аліса. Він надто скромний і взагалі навряд чи став би бігати за піратами. Я теж на нього не думаю, мовила Юлька. А от садовський це фрукт. Він що хочеш може утнути, але він рудий. Покажи мені на умова. А ось він іде. Покликати, поклич. Він все одно мене вже бачив. Наумов, гукнула Юля. Підійди сюди. Наумов. Був звичайнісінький хлопець, трохи кирпатий, середній на зріст, худий, але досить міцний. Аліса подивилася йому просто увічі. «Чого вам?» – спитав він. «Я хотіла тебе познайомити з моєю подругою. Ти раніше з нею не зустрічався?» – Коля наумов знидав плечима. «А де я міг зустрічатись?» «Більше запитань нема?» «Запитань нема відповіла Юлька. «Тоді у мене запитання», – сказав він. «Катя Михайлова казала, що сьогодні волейбол. Не забудьте, ясно?» Коли він подійшов, Юлька спитала. «Ну, він, як ти гадаєш?» «Може, він, – відповіла Аліса. Ти бачиш, він не признається, що мене знає. На наступній перерві, – сказала Юля, – спитаєш в інших, – навіщо час гаяти?» Так Аліса і зробила. Між другим і третім уроками вона підійшла до Колі Сулеми і спитала в нього. "Коля, а ми раніше ніде не зустрічалися?» «Мені твоє обличчя, знайоме!» Коля заклав пальцем сторінку підручника шахових дебютів, подивився уважно на Алісу і відповів. «Ти помиляєшся!» Ми з тобою вперше зустрічалися позавчора. У мене добре зробла пам'ять. А з Кулею Садовським вийшла зовсім дивна розмова. Він сам підійшов до Юльки за лісою відразу після третього року і сказав, неуважно дивлячись її у перенісці, «Знаєш, що я думаю? Що... Я думаю, що ти до нас приїхала з майбутнього», – мовив він. У тебе є машина часу, перероблена з велосипеда. Юлька охнула і поквапилась відповісти. Валісі немає велосипеда. Я маю на увазі триколісний, – сказав Садовський. Ти ж мені давала покататися позавчора? Де, – спитала Юлька. Вона була насторожі. Хоч Садовський і вигадник номер один, надто вже його вигадка була близька до правди. Як де? Коля подивився на Юльку, ніби не пізнав і пояснив. На Курильських островах де же ще? Ну, гаразд, у мене справи. Мене можуть спитати на наступному уроці, а я не знаю, що за урок. Садовський пішов, а Юлька вчепилася Алісю в рукав. «Що робити?» – прошепотіла вона. «Нічого не робити». «Наступного разу він скаже, що я прилетіла з місяця», – відповіла Аліса. «Тепер уже я нічого не розумію». Пролунав дзвоник. Треба було йти на географію. Підійшла Катя і сказала Юльці. Грибкова, не забуваємо сьогодні з сьомим, а граємо? Мені сьогодні ще не можна, відповіла Юлька. Шов розійдеться. Ну, приходь повболівати. Не уявляю, що будемо робити. Ми все одно програємо, сказала Юлька. Особливо жіноча команда. Розділ десятий, запасний гравець. Грали у фізкультурному залі, бо на вулиці ще було холодно. Коли клас увалився в зал, там іще не закінчилася зустріч між шостим А і сьомим Б. Фізкультурник Едуард наказав не голосувати. Він одразу звернув увагу на Алісу. «А це хто?» – спитав він. «Варяг?» «Чому варяг?» Здивувалася Юлька. «Це моя двоюрідна сестра. Вона тепер у нас у класі вчиться. Беру свої слова назад. Зріст у тебе добрий, як прізвище Селезньова. Спортом займатися будеш? Буду», відповіла Аліса. «Ну, а чому віддаєш перевагу? Я пузаристка», сказала Аліса і затнулася, прохопилась. «Це що ще за жарти?» – спитав Едуард Суворов. Він був чоловік довірливий і простодушний, його легко було ошукати, він це знав, і до розіграшів, жартів та вигадок ставився підозріло. Тому його легше було розігрувати. Взагалі-то він був борець важковаговик, а як облишив спорт, розтовстів, полисів і зовсім не був схожий на спортсмена. Хоч усі знали, що він сильний. Я обмовилась, пояснила Аліся. Пробачте, я хотіла сказати, парашутистка. Ясно, жарти любиш, мовив Едуард, і відразу втратив до Аліси інтерес, краще не заводитись. Але Фіма Королю, який вже роздягнувся, щоб грати, цю розмову підслухав. А ти не обманюєш про парашут? – спитав він. Ні, не обманюю. А хіба таким маленьким дозволяють? У нас дозволяють? Що це все у нас-то у нас? Де у вас на місяці? І на місяці теж. Відповіла Аліса. Підійшов Коля на умов. Він був капітаном у хлопчиків. Важко нам доводиться, сказав він Юліці. Чому? Спитала Аліса. А поглянь он на того. Він показав на хлопця з сьомого А два метри заввишки. «Не людина, а сама тобі акселерація», – мовила Юлька. Аліса подивилася Колі умову. Просто увіччя і спитала, «Як ти гадаєш, у майбутньому всі будуть такі високі?» «Що ти знаєш про майбутнє?» – здивувався Наумов. «Може, навпаки, люди знову почнуть зменшуватись?» «А ти сам хотів би подивитись?» «Ну, мені тут справ по зав'язку», – відповів Наумову. Едуард дістав свисток, дуже маленький у порівнянні з його ручиськом, але свист був пронизливий. «На розминку, першим грає дівчатка». «Шкода, що мені не можна», – пожалкувала Юлька. «Це не остання гра. Спочатку подавала Катя Михайлова. «Подала вона добре, на тому боці взагалі м'яча змогли взяти». Але другу подачу прийняли, і коли м'яч прилетів назад, Лариса Троєпольська благополучно пропустила його між пальцями і здивовано подивилася на свої руки, ніби не могла повірити в таку зраду. Далі гра йшла зовсім не на користь 6 Б. Грати вміли, по суті, тільки Катя та Олена Донбазова, а Лариса тільки заважала. Першу партію програли 5-15. Семикласники реготіли і вголос знущались. Учні із шостого Б огризались, але не дуже. Все, здається, ясно. У перерві Катя влаштувала Ларисі скандал. «Краще б тебе взагалі не було. Сама награєш і іншим заважаєш. Я б останній м'яч узяла, кажу тобі, відійти, а ти...» «Я не буду заважати. Грайте для своєї втіхи, дівчата. Припиніть. Ну, припиніть же». Гримнув Коля Наумов. «Ви ж не можете у п'ятьо грати». «Скоро ви там?» – спитала капітанша команди сьомого А. А той довготелесий жертва акселерації, до якого вже приходив тренер із справжньої баскетбольної команди, додав. «Зустріч закінчилася після першого раунду за очевидною перевагою». «Ні, – сказала Лариса, – я не відріз, відмовляюсь. У мене нога болить. Ти не відріз, – обурилась Катя Михайлова. А клас нехай програє. Тоді або я, або ти. Самикласники сміялися, мало на підлогу не падали від сміху. Зіграємо без неї, – мовила Катя. Нічого страшного, ми з нею потім поговоримо. У п'ятьох не можна» сказав Едуард. Тоді я знімаю команду і змагань. Юлька подивилася на Алісу і спитала тихо. «Ти побачила?» «Може, вийдеш, а?» Аліса підвелася. «Гаразд!» Згодилась вона. «Тільки я не у формі». «Зараз усе зробимо», зраділа Катя Михайлова. «Едуарда Петровичу, у нас є запасна». «Тільки вона переодягнеться. Добре?» «Ми не будемо чекати!» «Не будемо!» – крикнула самокласниця. «Я одну хвилину», – сказала Аліса, і вони з Катею побігли в роздягальню. Коли Аліса вийшла на майданчик, усі зауважили, що вона дуже засмагла і струнка. «Де встигла на пляжі полежати?» вигукнув Садовський. «На Венері була? Розбігайтесь, суперники!» заверещав семикласник, жертва акселерації. «Здавайтесь, поки не пізно! Чемпіон світу на майданчику!» «Я стану на подачу!» попередила Катя, котра ще не довіряла Алісі. «А ти стій чим ближче до сітки і старайся грати двома руками зразу. Добре!» кивнула Аліса. «Почали!» сказав Едуард. Подавали семикласниці. М'яч прийняла Катя, та він був сильний, і тому вона відбила його далеко за майданчик. Один нуль. Другу подачу Катя прийняла правильно, і м'яч свічкою піднявся високо над майданчиком. Олена Донбазова хотіла перекинути його на той бік, та Аліса раптом крикнула їй, «Пасуй мені!» Оленка обережно підставила руки, і м'яч знову злетів угору. Аліса підстрибнула так високо, ніби в неї у тапочках були гумові пружини, і рука її піднялася, пальці ледь-ледь торкнулись м'яча, і він, як ядро з гармати під гострим кутом, урізався у майданчик семикласниць і рикошетом відлетів до дальній стінки. «Молодчина! Молодчина!» – похвалила Катя. «Так тримати ліско!» Свої почали аплодувати, хоч думали, що це вийшло випадково. Тепер подавала Оленка. Подивала вона так собі. М'яч полетів високо, Прийняти його було легко, і семикласниці відбили подачу. Але цього разу Аліса не стала чекати, поки м'яч прийде до неї від кого-небудь, а підстрибнула біля сітки, дістала його, і він майже вертикально ударився у підлогу. «Нечесно, нечесно!» – закричали семикласники. «Вона на наш бік залізла!» «Спокійно!» – перекричав усіх Едуард. «Мені видніше, м'яч зараховано!» Коли Аліса забила таким чином іще п'ять м'ячів, стало ясно, що нічого з нею саме класниці вдіяти не зможуть, і вони зажадали у суді тайм-аут, заявивши, вона взагалі не з їхнього класу. Ми її раніше не бачили. «Хочете класний журнал, покажемо?» спитала Катя Михайлова. Вона наша, наша, кричали діти, сили з нього, молодчина. Довелося гру продовжувати. А коли шестикласниці виграли і цю партію, і третю вирішальну, той довго сказав своїм, але так, щоб усі чули. Вона переодягнений хлопець. Я вам точно кажу, я її бачу, вона на Арбаті живе. А Алісу оточили учні з 6 Б і хотіли підкидати. Та Аліса попрохала. Не треба. Я зовсім мокра, давно не грала. Ти в спортивній школі навчаєшся? спитав Філа. Чи у вас усі так грають? Більшість, відповіла Аліса. Я сушу голову, мовив Фіма короля. Що це за місто таке Аліса? Нічого не відповіла і пішла з дівчатами в душ. Коли вони вернулись, хлопчики уже програвали. «Едуарду Петровичу», – сказав Колі Наумов, коли рахунок був 12.5 12-5 на користь семикласників. «Може, один і той же гравець у двох командах грати?» Семикласники засвістіли, зареготали, виказуючи повну зневагу. А Едуард Петрович відповів, «Посоромся, мужчина». «При чому тут мужчина?» Обурився Фіма Корольов, який у майці і трусах здавався ще круглішим і помідористішим, ніж у костюмі. У нас у класі повна рівноправність, але Едуард не дозволив Алісі знову виходити на майданчик, і хлопці програли. Загалом зустріч закінчилася в нічию, та оскільки дівчата виграли 2-1, а хлопці програли 0-2, у фінал вийшли все одно самокласники. Коли збиралися додому, чекали хлопців, Катя спитала. Чого ж ти раніше, Селезньова, не призналась? Вийшла б з самого початку замість цієї свинки. Все б інакше склалось. Це хто свинка? Хто? Спитала Лариса солодким голоском. Може ти уточниш? І не бажаю уточнювати, мовла Катя. «Що я сказала, ти й чула?» Катя людина пряма, і ліпше з нею не сперечатись. Лариса і не стала сперечатися, але подумала, що їй щось не подобається ця вискочка Аліса. А Едуард Петрович спитав, «А ти легкою атлетикою займалась?» «Не спеціально», – відповіла Аліса. «Просто в школі разом з учнями». «Ясно», – сказав Едуард. «Завтра після уроків чекаю тебе на стадіоні». Наша школа виступає... «В районних змаганнях». «Не підведеш?» «Не підведе», – відповіла за Алісу Катя. Зі школи Аліса з Юлькою йшли, не кваплячись. Юлька згадала волейбольні епізоди. Вона вже не сердилась на Алісу, що та занадто показує свої майбутні здібності. Вважала, що Аліса слушно зробила, допомагаючи своєму класові виграти у цих гордих семикласників. Мені тепер хочеться, щоб ти свого колю довше не знайшла, мовила Юлька. Ти для нашого класу знахідка. Може, не будемо поспішати? Тим паче вони не признаються? Не говори дурниць. Ми з тобою не в ляльки граємо. То що ж робити, мамога, Шерлок Холмс. Вони вже майже підійшли до будинку. Раптом Аліса схопила Юльку за руку і прошепотіла Марші. Вона втягла її в під'їзд і притислась до стіни. Що таке? Не витикайся. По тротуару човгали важкі кроки. Крізь скло дверей. Вони побачили веселу на у. Товстун квапився, оглядався, майже біг. «Він нас бачив, бачив!» – прошепотіла Аліса. «Але тепер загубив!» Кроки завмерли біля під'їзду. «Скоріш сюди!» – сказала Юлька. «У цьому під'їзді є чорний хід, двір!» Вони вискочили у двір, перетнули його, вибігли через ворота в інший провулок, і тільки коли повністю збили пірати зі сліду – зупинилися перевести дух. «Ну, що ти на це скажеш?» запитала Аліса. «Ти підозрюєш, що вони вистежили нас біля школи? Сподіваюсь, що ні. Але на сьогодні-завтра вистежать. Ти ж забуваєш, що ми маємо справу з дорослими бандитами». «Так», зітхнула Юлька, «забуваю». Якось не доводилось раніше стикатись. «Я б підійшла до цього триклятого колі», – мовила Аліса, «і пояснила б йому, краще віддай мій лофон, бо якщо до тебе доберуться пірати». «Але він все одно не повірить». «Звичайно, не повірить», – озвалась Юлька. «А раптом повірить». Розділ одинадцятий – це бандит з майбутнього. Борі Масарар ушнипився було за колею та Фімою Корольовим. Але Коля сказав, що вони йдуть до Фіми робити уроки. Борі була ненависна сама думка про те, щоб робити уроки з доброї волі. Його вмить не стало. Посидимо на бульварі, – запропонував Коля. – Треба поговорити? – спитав Фіма. – Так, треба. Вони сіли на лавку. Коля оглядівся, чи не підслуховують їх. Ти чого смикаєшся? Якби ти знав? І Коля замовк. Фіма не міг мовчати довго. До того ж у нього голова була заклопотана подіями останнього дня. Як тобі, Аліса, путній товариша? спитав він. Отож, відповів Коля, що вона мене шукає. сказав Коля. Що шукає? Навіщо тебе шукати, якщо ти весь наведу? Я опинився в такому становищі, що нікому і не розкажеш. Та кажи вже, що ти накоїв. Я потрапив у жахливу історію. Просто сльози зараз потечуть, мовив Фіма. Дивитись на тебе сумно. До чого тут Аліса? Вона ж тільки позавчора у наших краях з'явилась. Ні, вона раніше з'явилася. Вона спершу в лікарні лежала разом із Грибковою, і всіх там зробила дурнями. Всі повірили, що вона звичайна дівча. А вона що не звичайна? А ти сьогодні хіба в школі не був, не чув, як вона про Лондон шкварила. Ти не звернув уваги, що вона японську мову знає? Ну, про японську вона пробрехала, а я їй вірю. Отже, вона мовний геній, сказав Фіма. Але це ще ні про що не говорить. А на Олейболі ти був. Ти бачив коли-небудь, щоб дівчатка так у волейбол грали? Ну, в справжніх командах далеко краще грають, то в справжніх командах, а вона в шкільній. Вона спеціально приїхала, щоб мене знайти. То чому ж досі не знайшла? Бо вона не знає, що я це я. Вона мене зблизька не бачила. А навіщо ти їй знадобився? Бо вона не наша. Як не наша? Вона по-російському розмовляє, як ми з тобою. Ну що? Я не це мав на увазі. Встривай, встривай. Фіма навіть скочив на лавку. Вона з іншої планети? Як же я з самого початку не здогадався? Звісно ж, вона розвідник з іншої планети. Вона зумисне. Вона вивідує всі наші таємниці... І почнеться вторгнення на землю. Зачекайте зі своїми фантазіями. Ніяка вона не прихідець, а звичайно собі. Тоді чого ж ти город городиш? А тому що вона з майбутнього. Звідкиля з майбутнього. Вона живе через сто років. Що? Ви у честі? Навіщо я буду тобі брехати? Я її там своїми очима бачу. Де? У майбутньому, де же ще? Ой, я від тебе з сказав Фіма Корольов. Він аж спітнів від хвилювання, хоч було зовсім не жарко. А як ти опинився у майбутньому? Отже, я потрапив у майбутнє. Сі, що таке? Боком боком Колі швидко сповз з лавки і сховався за неї. Фіма перегнувся назад через спинку і запитав Ти що зовсім з глузду з'їхав? Не дивись на мене. Не дивись. Сиди, ніби ти один, я загинув. Тон був такий, що Фіма зрозумів не до жартів. Він дістав із портфеля книжку, розгорнув її і спитав, не повертаючи голови і намагаючись не ворушити губами. «Хто?» У відповідь з залавки почувся шепіт. «Бачиш, іде товстий по алеї». Алею поволій шов Товстун розміром у три чоловіки в темних окулярах і довгому плащі майже аж до землі. Незважаючи на опасостість, він йшов швидко і весь час крутив головою, наче когось видивлявся. Порівнявшись із Фімою, Товстун уважно оглянув його, але Колі не помітив... Та коли товстун уже пройшов мимо, мало все не загинуло. Коля раптом оглушливо чхнув, так що Фіма від несподіванки підстрибнув, товстун зупинився і оглядівся. Фіма заходився витирати ні з долонею, диючи, що це він чхав. Даруйте, перепросив він товстуна. Товстун зітхнув і пішов далі. Нарешті Коля осмілився вилізти з-під лавки. «Ми ледь не попались», – сказав він. «Це мені подякуй. Ти чхав, а я за тебе нежить удавав. А хто цей чоловік? Ходімо, йому мерщий. Тут другий може бути, а я його не пам'ятаю. Він маленький, непомітний такий». Вони перескочили через огорожу бульвару і вбігли у ворота якогось будинку – «Скажи, хто вони?» «Чи це теж таємниця?» «Ні, це не таємниця, але я загинув, я гадав, що тільки Аліса на мене полює, а виявилось, і вони теж. Хто вони? Як хто бандити з майбутнього?» «Може, взагалі з іншої планети?» «Слушно, – мовив Фіма, – я в його ході відчув щось неземне. Нічого ти не відчув. Якби я не сказав, ні за що б не здогадався». «Куди далі побіжимо?» – спитав Фіма. «Багато їх ще за тобою ганяються, не знаю. Може, ще хтось. Але тих я не бачив. І що ж їм у тобі не подобається фізіономія? Мучи. «Я знаю», – буркнув Фіма. «Ти украв секрет вічної молодості із майбутнього, так? От вони й хочуть, коли я обережно виглянув із підворідтя. Ніби чисто. А далі що? Ходімо до мене. Я тобі дещо покажу». «А то ж ти не повіриш». «Чому не повірю?» – спитав Фіма. «Неодмінно повірю?» «І що ти вчора у вісні на Марс літав, повірю?» «І що твоя бабуся живе на Гавайських островах, повірю?» Коля з ним сперечатись не став. Вони пройшли прохідним двором на сивці у вражок, при чому Коля весь час озирався. Фіма дивився на нього з іронією. «А що йому лишалося, окрім іронії?» «З одного боку...» «Цікаво повірити, а з другого спробуй повір, коли тобі кажуть, щоб побували у майбутньому, гасали на машині часу, а тепер рятуються від людей звідти. Та ще дівчина з їхнього класу, теж переодягнена людина з майбутнього. Вони піднялися на другий поверх. Коля відімкнув двері. «Нікого нема. Мої старі на роботі. Ходімо за мною». «Ти подивися спершу у холодильнику» зупинив його Фіма. «Що там є? Я страшенно голодний, адже я додому збирався. А там уже обід готовий». «А, ні, ти не романтик», сказав Коля, але пішов на кухню. На столі лежала записка від коленої мами з усіма вказівками, що розігрівати, що варити. «Коли я голодний, я зовсім не романтик», звався Фіма Корольову. «І взагалі голодних романтиків, мені здається, не буває. Ти нічого не тямиш у житті», заперечив Коля. Романтики, як правило, голодні. А тобі хоча вола згодуй. Холодний суп їстимеш? краще почнемо з котлет. А ти, ти розповідай. Розділ 12. Розповідь та речові докази. Поки Коля розповідав про свою подорож у майбутнє, Фіма непомітно з'їв усі котлети. І ті, що були залишені для Колі, і ті, які мама... Підсмажила для себе з батьком та Коля не помітив спустошення вчиненого Фімою, бо так був захоплений своїми спогадами, що Фіма міг би з'їсти і холодильник заодно з продуктами. Людині завжди кортить поділитися таємницею, і чим таємниця дивовижніша і заповітніша, тим дужче хочеться її розповісти. Людина чудово розуміє, що треба мовчати, і порятунок мовчання, у мовчанні, а вона носить у собі таємницю, як бомбу з повільненої дії, поки не вибухне. Якби Аліса не прийшла до школи, Коля, може, і втримався б. Але спочатку Аліса, потім товстун бандит. Надто багато для однієї людини. Тут уже без повіреного не проживеш. Фіма слухав, як заворожений, він і котлети злопав від хвилювання. Їв і не помічав, що робить. Іноді тільки казав «ну», або «очустий», або «одурень». От тоді я вискочив з його квартири, закінчив Коля свою розповідь, примчав додому, все сховав і думав «обійшлося». «Ти мені віриш?» «Вірю», – мовив Фіма, – Відкушуючи одразу половину батона Його рожеві щоки блищали, як лаковані Ти б такого і не вигадав Навіть я не зміг би вигадати Якщо ти цю таємницю викажеш А я їй не збирався До того ж, таких легковірних, як я, ти не знайдеш Ну і що ти скажеш? Ну що я скажу? Чому ти відразу або наступного дня цього апарата не повернув назад? Зайшов би в машину, вийшов там, поклав на столик, лишив би записку пробачте, за турботу і тільки тебе й бачили не міг, відповів Коля. Ключ мати взяла. Вона виявляється, у лікарню дзвонила, питала, як там сусід, а він їй переказав, що була ключа, окрім його друга, нікому навіть мені не давала. Мабуть, він згадав, що машина часу відкрита. От мати кудись і сховала ключ. Напевно, на роботу з собою носить? Так хоч би вночі подивився. Дивився, не вийшло. Вони помовчали. І раптом Фіма спитав, а де цей апарат? Я тобі не тільки апарат можу показати. У мене і інші докази є. А чого ж ти мовчиш? Показуй. Коля витяг із шухляди столу цигаркову коробку. У ній лежали трофеї, привезені з майбутнього. Спочатку оце. Він дістав золоту зірочку. Знаєш, що це таке? Ну, зірочка. Особистий подарунок космонавта далекого плавання капітана Полискова. Кожна зірочка на грудях означає число зоряних експедицій. Ясно? Ясно. Тепер оце. Ну, тільки, але все одно вгадати можна. Бананове лушпиння? Ти гені, Фімо. Точно, це бананове лушпиння, але не сьогоднішнє. Зі станції юних біологів на Гоголівському бульварі. А що, просто неба ростуть? Ростимуть і мав би А банан ти з'їв? Банан наступного дня довелося з'їсти, щоб не зенів. До речі, якби я побував у майбутньому, хоч бананом би свого друга пригостив. Я боявся таємницю виказати, а не від скнарості. Завжди так, Сказав Фіма. Коли друг не потрібен, Про нього забувають. А коли треба рятуватись, Де ти, друже? Спіши на допомогу. Годі тобі. То далі показувати? Показуй. Тримай. Пізнаєш? Бублик. Сухісінький. Це рослинний бублик, скороспілий. Аркаша вивів. А відкусити можна? Поздравай. Ти вже бетон з'їв. А це, як ти гадаєш, що таке? Камінь? Просто камінь чи що? Світкиля я знаю. Я скажу, що просто камінь, а ти скажеш, що це марсіянський алмаз. Ти майже вгадав. Велика співачка Мелена Митіна, до речі, моя землячка з Конотопа, Привезла його з гастрольної поїздки по галактиці і мені подарувала. Стривай Колю, ти хіба сконотопа? Ні, це вона сконотопа. А чому тоді вона твоя землячка? Бо там у майбутньому я був і сконотопа, і тобі вірили не завжди, ну гаразд. А що іще привіз? А що не досить? Ось листок сухий і швидко ростучого дерева. дерева. Ну, я тобі, звичайно, вірю. «Але що ти мені показав? Золоту зірочку з військового погона, ну шпині, банана, бублик, сухий листок і камінь? Якщо хтось матиме сумнів, він тобі враз доведе, що ти у майбутньому не був, а все вигадав. Але ж Коля подивився на свої скарби чужими очима і справді взяв сумнів. Але ж ти, ти віриш? Вірю, твердо сказав Фіма» якщо ти ще що-небудь покажеш. Тоді присягни страшною клятвою, що нікому-нікому не скажеш. Ти ж мені романтик. Так тільки в дитячих книжках розмовляють. Добре, дай слово. Я вже дав. Коля зітхнув і поліз під письмовий стіл, де стояв ящик з інструментами-залишками, перевикористаного дитячого конструктора проводами з ламаними вимикачами та іншими цінними речами. Внизу лежала коробка з-під У ній під шаром дрібних деталей чорна сумка з ремінцем через плече. Ну ось, дивись, тільки не зламай. Фіма подивився, сважив на долонях, як «Працює?» – спитав він. «Просто». Коля почепив сумку через плече, трохи відкрив кришку, дістав звідти тонкий провідок із наушничком на кінці, вставив його в ухо і сказав, «Можна починати роботу». «А звідки ти знаєш, що він діє і як він діє? А у них машини досить прості». Мінімум деталей. Я бачив, як Аліса працювала, а вдома ну, трохи випробував. Ну і про що я зараз думаю? Спитав Фіма, намагаючись ні про що не думати. А для чого на тебе настроювати мову у Коля? Ти думаєш, як би самому спробувати? А точніше, точніше, а точніше, зараз дізнаємось». Коля відкрив кришку сумки всередині коліщатку. Він став поволі повертати його, настроювати. Ага, ти, ти, ти їсти хочеш. Ти ж усі котлети умяв, все одно хочеш їсти. Брешить твій апарат, розсердився, Фіма, я про і не думав. Отже, твої міськи за тебе думали, і вони не думали. Дивно, дуже навіть дивно. Всі. а де кіт? Коля обернувся, Фіма теж. Кіт сидів у кутку кімнати, облизувався і витріщив похмурі жовті очища. Пробач, Фімо, сказав Коля, накладка з моєї вини. Зупинився на хвилі кота, а в нього одна думка пожерти б і ніяких інших бажань, хоча зранку повну тарілку тріски ум'яв. Дай краще мені спробувати, попрохав Фіма. Якщо вже машина така проста, постривай. Коля знову покрутив коліщатку. Закричав Фіма. Все, я вірю. Ти вгадав. Дайте про мені. Коля обережно перечепив сумку зі свого плеча на Фімене, передав йому навушник і відійшов до вікна, ніби його це не стосувалось. Крути коліщатко. Якщо почуєш про їжу, це кіт Маркіз. Крути далі. Настройка тонка, Діапазон дії метрів із двадцять, не більше. Напевно, кожен мозок має свою хвилю. Фімка покрутив коліщатку, поклав сумку на стіл і сказав, «А я все-таки думав, що ти брехав. А ти ні слова. Важко повірити». Фіма сів на канапу, схрестив руки на животі і промовив. «Глебунь, я надто багато котлету тебе з'їв. Зовсім обідати не хочеться, а бабуся у мене чув наш поганий апетит. Що болить у нашого хлопчика?» Вона мене, геть, розпестила. «Та ти про діло, про діло говори!» обурився Коля. «Як можна думати про котлети? А що говорити? Що говорити? Кепська твоя справа? Ти правду казав. Чому кепська?» «Спіймай мої думки, послухай і зрозумієш. Навіщо слова тратити?» «Ну, а ти ще російську, сподіваюсь, не забув? А що тобі сказати?» «На кою ти? дай, Боже, знаю. І розплутувати доведеться тобі. Але ти ж мені друг. Друг». Інакше б не переживав, але тобі пощади не буде. Ти певен? Цілком певен. Ти порушив першу заповідь мандрівників у часі, порушив його таємницю. Але я навіть не знав, що в майбутньому опинюсь. Сусідові твоєму теж не минути лиха. Послухай, вони не такі вже жорстокі». Там навіть наші з тобою сучасники збереглись. хлопчисько ти, до чого тут сучасники? Я гадаю, що тебе таємно переправлять туди і ліквідують, щоб урівноважити. Що урівноважити твою шкоду? Я одне таке оповідання читав американське. Там людина у минулому опинилася. Метелика роздушила. І не того президента в Америці обрали. І все пов'язано. От я цього і побоювався, сказав Коля. А я ще читав оповідання, як один чоловік усе винаходив фантастичні проекти, по нього прийшли із контррозвідки майбутнього і ліквідували. Але я нічого не винаходив, ти викрав. Може мені зізнатись? Я вже думав підійти до Алісу і сказати винуватий. Хотів як краще. Я ж не крав, а відняв бандитів. Хто тобі повірить? Факт очевидний. Ти забрав апарат, і, на жаль, немає тобі пощади. Але що робити, Фімко? Що робити? Може, старим моїм сказати? Ні ти зовсім з глузду з'їхав. Вони тебе з повним правом відразу ж потягнуть до психіатра. Наш хлопчик перевчився і в нього глузд за розум завернув. Так, так, твоя правда. Єдиний вихід – мовчати. Навіть якщо тебе притиснуть до стіни, все одно мовчати. А апарат, Реш, щоб у Москву ріку кинути. Ні, ні, цього я не зроблюву. Хочеш, тобі дам на схов, щоб мене замість тебе ліквідували? Хвилин п'ять вони мовчали. Еврика. вигукнув Фіма. Є рада, яка, коли твій сусід вертається, мабуть, через тиждень або днів через десять. Мама його провідувала. От і чудово, як тільки він повернеться. Ти до нього в гості, а апарат з собою береш. Ну і що? Я боюсь признатись і не признаваюся. Ти скажи, що тобі треба фрегат обміряти. Поки будеш міряти, обережненько поклади апарат йому під стіл і йди. Ясно? Він знайде і подумає на мене. А де в нього докази? Може, хтось із його агентів забув? А якщо? Ніяких, а якщо? Найголовніше, не забудь зітарти із нього відбитки пальців. Не забудеш? Ні. Згода? Та добре б. Але ти нікому не скажеш, щоб стати твоїм співучасником у злочині століття? Ніколи. Мені ще жити хочеться, і взагалі я йду додому. Ти не дрейф, обійдеться. Зачекай. Хочеш... Ми його у двір візьмемо, послухаємо, що люди думають, що щось не хочеться. Мені обідати треба, мене ждуть, а у дворі твої товстуни злодії можуть підстерігати. Фіма, натяг кортку, ти до дверей не підходь, нехай нас в купі не бачать». Та коли двері були вже відчинені, він раптом вернувся із вулиці і спитав пошипки. «А по чому Аліса наш клас знайшла, га? Вона ж тебе зблизька не бачила?» «Я на лавці підписався. Пам'ятаєш?» «Ідіот! Ідіот! Але я ж тоді не думав, що так вийде». У майбутньому завжди треба думати. І ти прізвище написав? Ні, тільки ім'я і клас. Твоє щастя, що в класі три колі, здогадався Фіма. Будемо вести слідство похибному шляху. Завтра викладу тобі подробиці. І Фіма зник. Розділ тринадцятий «Наполеон на замовлення». Пірати не обов'язково бігають по океанах і космосу з кинджалами, пістолетами, лазер -льотами. Вони зустрічаються де завгодно. Буває немовлять тільки додибало до ясел, а вже пірат поспішає відібрати в іншого малюка іграшку. Буває, пірат у житті ніяких законів не порушив, нікого не пограбував і не вбив, а насправді там думку вкрав, там слово зарізав, там почуття задушив... І шкоди від цього більше, ніж від цілого брига з піратським прапором. Правда, зараз це справи не стосується, бо Веселун У і Крис були найтиповішими представниками піратського племені, об'єднували в собі піратів звичайних і піратів прихованих. Якщо вдавалося, ставали грабіжниками, вбивцями, злодіями. Якщо їх притиснеш – Перебивалися плітками, інтригами, обманом, наклепом, розповідають, що якось їх спіймали на туманній планеті Ретиспера і вирішили показати тамтешньому головному лікареві-психіатру. Можна їх вилікувати? То їх обстежував три місяці, ночей не спав, сам схуд на вісім кілограмів і нарешті поставив діагноз – повна атрофія совісті, що означає – немає в них нічого схожого на совість. Не зрозуміло їм навіть, що таке сором, каяття і навіть жаль. Вони і один одного ніколи не жаліли. Головного психіатра з планети Ретисперес питали, а що тепер з ними робити? Як лікувати? Адже немає невиліковних хвороб. І лікар відповів, на нашій планеті вже впоралися з усіма хворобами, але з цим дуже рідкісним захворюванням Упоратись неможливі, бо випадок безнадійний. Будемо думати, шукати шляхи, ліки. Та коли йшли ці переговори, пірати оглушили охорону, мало не вбили лікаря психіатри, і втекли. Отож питання, як лікувати людей із повною втратою совісті, залишилося відкритим. І ось такі люди випадково опинилися у Москві. Може навіть на краще, що вони були по зав'язку заклопотані пошуками міелофона і не мали часу на інші каверзи та капості. Хоч і побіжно вони встигли їх накоїти достатньо, можна б розповісти детально про те, як пірати, побачивши Алісу, Слідом за нею проникли в наш час. Як вони її загубили на вулиці, знову знайшли уже в лікарні. Як вони намагалися проникнути в лікарню, щоб примусити Алісу виказати колю. Можна розповісти про те, як вони стежили за лікарнею. Примушували тонкого і майже невидимого Валапаського вужа підслуховувати розмови лікарів та сестер. Як вони готували викрадення Аліси з допомогою вже Аліка, на якого обернувся Крис. Можна розказати і про те, як вони знову втратили Алісу і знову її шукали, дедалі звужуючи і звужуючи коло. Можна розповісти і про те, як вони цей тиждень жили в Москві, як розшукали забитий будинок, із якого виїхали всі мешканці, бо будинок мали скоро знести, як влаштували в ньому лігвище. Можна розповісти, як вони добули собі одяг, загіпнотизувавши касирку в універмазі, як крали продукти, та чи варто гаяти час на цих негідників. Для подальшої розповіді треба тільки сказати, як пірати влаштувались на роботу. Якось вони сиділи у сквері, надумившись від ходіння. Веселун У сказав, грошей мало. Я тобі скільки завгодно зроблю, пообіцяв Крис. Будуть як справжні. Твої гроші небезпечні. На п'ять кроків одійдеш, вони розстануть". «Кого-небудь пограбуємо?» «Ні», – заперечив Василун У. «Це ж небезпечно, я дуже примітний, мене швидко піймають. От ти обернешся, на кого хочеш і втече, що я попадусь. Не турбуйся, я тебе врятую», – мовив Крис. «Так я тобі і повірив», – сказав Веселун У. «Якщо доведеться на переливки, ти мене відразу продаси. Які ти мене?» – відповів Крис. «Поглянь, що це». До скверу під'їхав великий фургон з написом «Кінознімальна». Фургон загальмував, із нього вискочили молоді люди, котрі витягли прожектори, потягли кабелі, під'їхали інші машини, прожектори, незважаючи на яскравий сонячний день, ушнипилися променями у вікна старовинного особняка, що виходив у сквер. Приїхав автобус повен драгунів та гусарів у киверах. Спритний чоловік у величезних окулярах закричав у мегафон. «Де Наполеон? Де Наполеон?» – я питаю. «У буфеті лишився», – сказала горда красуня у сукні до землі. «Напевно, на автобус запізнився». «Ну що ти будеш робити?» – вигукнув чоловік в окулярах. «Як ви накажете мені знімати без Наполеона? Як?» «Їде, їде!» – заволали до околишні. «Під'їхав таксі». З нього вийшов Наполеон. Правда, пірати від неосвіченості, тому що народилися на іншій планеті. Гадали, що Наполеон – це посада. Іван Семеновичу вигукнув чоловік у великих окулярах. «Ти мене без ножа ріжеш!» Крис насторожився. Він був колекціонером. Колекціонував тортури. «Ніколи?» – відповів Наполеон, зірвав трикутний капелюх і сів на барабан. «У мене мігрень!» Не може бути. Ти ж уже приїхав. Чоловік в окулярах був обурений, розгублений, але не втрачав надії. А я не приїхав, сказав Наполеон. Я тільки попередив тебе і поїхав у поліклініку. І з цими словами Наполеон всів у таксі. Його суворий профіль у віконці таксі був невблаганний. Все, сказав чоловік в окулярах, дивлячись у слід машині. День пропав. Він здійняв руки до неба і промовив «Півцарство за Наполеона!» «Не турбуйтеся, Аниткін!» Заспокоїла дама у довгій сукні. «Не переживайте, він не вартий вашого мізинця!» І тоді з кущів вийшов Наполеон, який нічим не відрізнявся від того, що поїхав. «Скільки коштують ваші півцарства?» Питав він у на голосом Івана Семеновича. Що ти? відповів Крис. «Я без нього чудово працюю, а він знайде собі іншу роботу. У вас буде для нього інша робота? Що ж, режисер подивився на Василона. Як у вас із силою? Я сильний», скромно сказав Василон У. «Однією лівою складаю трьох склісів». Режисер не знав, звичайно, хто такий скліси, але кивнув, режисер повинен усе знати. Будете ставити декорації і одержувати, як Наполеон, мовив Веселон, ні в якому разі, обурився Крис, він недостойний. он як, спалахнув Веселон, тоді я йду. І якщо сам знайду, не сподівайся, що поділюсь. Товариші артисти, спробував примирити Ниткін. Ми все владнаємо, не турбуйтесь. Відтоді пірати працювали в кіногрупі. Крис замінював по черзі всіх акторів, які занедужили. А іноді йому просто показували фотокартку, і він удавав, кого треба. Режисер Ниткін віддавав йому всю платню, а сам позичав гроші в асистентів. Але пірати снідали і вечеряли в ресторані, пили коньяк, їздили на таксі. Їм вічно не вистачало грошей, і вони крали із знімального майданчика цінні пригоди. Двічі їх ловили на цьому ділі, але прощали, бо криз. Був великим дублером. Він міг удавати Наполеона, генералів, солдатів, світських красунь, старих чинців, дітей, коней і навіть вірного Гастона, улюбленого пса маршала Мірата. Крисові лестало, що всі з ним носяться, як з торбою, кличуть на ім'я по-батькові «Крис Крокрисович» і запрошують у наступну картину на «Кощі безсмертний». Він навіть подумував, чи не лишитися йому в кіно. Але Веселон, який займався фізичною працею і був роботою невдоволений, не давав Крисові серйозно захоплюватись мистецтвом, і після зйомок тягнув на пошуки Аліси і Колі. З кожним днем пірати звужували кола довкруг своїх жертв. Зі своїм досвідом полювання на людей вони мали отут їх знайти. Розділ 14. Дивна дівчинка. Увечері Юлька навіщось підійшла до вікна і вигукнула. Оце то так. Що там таке? Спитала Аліса. Ти не повіриш, поглянь. Та Аліса не зразу підійшла до вікна. Вона спитала ще раз. «Все-таки скажи, Юлько, що ти там бачиш?» «Та не бійся це не пірати», – засміялася Юлька. «Там унизу стоїть Наполеон Бонапарт у трикутному капелюсі. Під самісіньким ліхтарем мене побачив і махає рукою. От сміхота». Аліса так і не підійшла до вікна. Вона поставила на стіл останню чашку і спитала. «А у вас що, Наполеони часто гуляють вулицями? Навіщо ж піратам так дивно одягатись?» відповіла Юлька. «А я читала, що колись давно мисливці в Африці одягалися як дурники, допитливі страуси до них бігли звідусіль подивитись на чудо, отут страусів і пристрелювали з лука». Юлька відійшла від вікна. «Справді, бо навіщо людині одягатися Наполеоном і стояти у мене під вікном?» А я тобі скажу, навіщо? Що б я робила на місці піратів? Стала б перевіряти мої зв'язки. Згадала б, що я лежала в палаті з однією дівчиною, яка дуже відважно поводилася. Коли напали пірати, можливо, Аліса все цій дівчинці розказала? А якщо Аліса розказала, може вона потім до цієї дівчинки й втекла? Ну, як ти гадаєш, логічно. Знаєш, що... Я зателефоную Аліку Борисовичу. Навіщо? Твоя мама з ним уже сьогодні розмовляла по телефону. А я спитаю, чи не шукав хто-небудь моєї адреси? Це нічого не змінить, мовила Аліса. Якщо вони тебе вистежили, то скоро чекай гостей. І нащо я тільки тебе вплутував в цю історію? Кого вплутала? В яку історію? спитала Наталя, заходячи до кімнати. «Ви щось, дівчатка, секретничаєте, а мене в свою компанію брат не хочете?» «Ні, що ти, що ти, мамо?» – відповіла Юлька. «У нас немає таких секретів. Якщо нема, не сий чай», – сказала Наталя. «І клич бабусю». Коли вже пили чай, Наталя раптом згадала. «Я сьогодні з вашим Аліком Борисовичем розмовляла». Він сказав, що якийсь хлопчик приходив у лікарню, питав Юльчину на адресу. Коли ж ти встигла залицяльником обзавестись? Нема в мене ніяких залицяльників, обурилась Юлька. А ліса під столом наступила їй на ногу. Ой, відразу збагнула Юлька. А який він був на вигляд? Ой, я не поцікавилась. У двері подзвонили. Юлька хотіла підхопитись та Аліса стримала її. Ну, що ж ви? спитала Наталя. Відчиняйте, дівчатка. Мамо, порухала Юлька. Ну, відчини, будь ласка, якщо це Наполеон, скажи, що мене немає вдома. Хто? спитала бабуся. Наполеон. Тоді я сама відчиню двері. Все життя мріяла зустрітись з Наполеоном. Мамо. — повторила Юлька. — Ти сама відчини. — Наталю, — сказала Аліся, — нас немає вдома. — Ми взагалі тут не живемо, — додала Юлька. — Розумієш? Дзвінок дзвонив без перестанку. — Гаразд, — відповіла Наталя. — Спробую розібратись. — Дівчатка, чого ви заметушилися? Почала Марія Михайлівна. Тише. Чути було, як Наталя відчиняє двері. Потім її голос. Вам кого? І раптом усі почули тоненький дівчачий голосок. Я до Алісочки. До якої? Молодчина Наталя. Подумала Аліса. Я зі школи. Почувся голос дівчинки. «Мені вчителька наказала до Юлі залізь випіти». «Навіщо?» – спитала Наталя. «Вони повинні допомогти готуватись до екзамену. Вони обіцяли». Голос у дівчинки був такий тонкий, ніби вона отут заплаче. «А до якого екзамену?» – спитала Наталя. «До якого? До якого?» Голос дівчинки Змінився, і в ньому прозвучала злість. До найголовнішого екзамену. А ти в якому класі, дівчинка? Спитала Наталя. Не скажу. Боюсь, що такі маленькі дівчатка не складають екзаменів, а граються в ляльки. Тебе неправильно сюди послали. А Ліса тут живе. Ви мені не відповіли, жінко. Це він. Прошепотіла Юлька. Аліса кивнула. «Дивна дівчинка!» Мовила бабуся. «Піду погляну!» «До побачення!» Попрощалася Наталя. «Ми ще побачимося!» огризнулася дівчинка. «Тільки ти мене не впізнаєш. Грюкнули двері. Бабуся з Наталею повернулися до кімнати. «Дивна дівчинка!» сказала Наталя. «Хто і навіщо міг її до нас послати?» Юлька мовчала. Аліса знову сіла до столу і підсунула до себе чашку. «Може, хтось із вас хоче зі мною відверто поговорити?» спитала Наталя. Дівчатка мовчали. «Ну, гаразд», мовила Наталя. «Але не думайте собі, що у мене погана пам'ять. Ми тобі неодмінно все розкажемо маму. Слово честі». Пообіцяла Юлька. «Тільки не запізниться, відповіла Наталя. Пізно ввечері, коли дівчатка вже лягли спати, Юлька залізла до Аліси на канапу і зашепотіла. «Може їй все розповісти? Вона збагне. Вона своя». «Ти не розумієш», заперечила Аліса. «Наталя добра людина, але вона передусім мати». Вона повинна нас з тобою захищати. Ти уявляєш, що вона думатиме? Вона ж збожеволіє від неспокою. І бабусі теж, сумно сказала Юлька. Тепер ми мусимо бути вдвічі обережніші, мовила Аліса. Завтра чи післязавтра вони доберуться до школи, а ми ще нічого не знаємо. Розділ 15 спитаю Садовського. Наступного дня Аліса знову себе виказала на математиці. Це сталося так. Коля Садовський бився біля дошки, списавши половину вільного простору і ніяк не міг виплутатись із рівняння. Щоправда, воно було непросте, а погода за вікном стояла сонішна, і у всіх, крім Мили Рудкевич, був неробочий настрій. Нарешті математик, набридло боротися з Садовським, і вона спитала, хто йому допоможе. Звичайно, мила піднесла руку, прийшла до дошки, відкинула за спину свою чудову косу, стерла все, що написав Садовський, і упевнено вивела відповідь. І тоді Аліса із місця, не підводячись, ніяк не могла навчитися, сказала «Х дорівнює одиниці». Мила спалахнула, скосово рухнула за спиною від обурення. Вона подивилася на математичку Нелю, а та кивнула їй і мовила. «Селезньова немає рації. Сідай, Руткевич, ти правильно розв'язала». «Це не вулибол грати», – підколов Фіма Корольов. І поки Рудкевич, торжествуючи, йшла на своє місце, Неля стала до дошки, щоб написати приклади додому. І тоді Аліса голосно сказала, «Ікс дорівнює одиниці, я вам можу довести». «Довести?» – здивувалася Неля і підняла тонкі брови. Неля молоденька, завита як баранець у довгій сукні, дуже модна, і всі дівчатка у класі її обожнювали. «А вже ж!» – відповіла Аліса, «Ви дозволите?» «Ну що ж, іди до дошки, йди!» Юлька шепнула, «Аліса, ти знову?» Та Аліса тільки відмахнулася. Вона не стала витирати з дошки розв'язок мили, а на вільному боці заходилася швидко, дрібно писати свій розв'язок. І сталося те, чого боялася Юлька, а Ліза писала зовсім неймовірні значки і символи, яких, напевно, навіть у десятому класі не вивчають. Усі в класі затамували дух, а мила – Відвернулася до вікна, ніби це її геть не торкалося. Неля дивилася на дужку, схиливши гарненьку завиту голівку, і всі чекали, що буде. Якби вчителька була стара, досвідчена, вона, мабуть, сказала б, щоб Аліса сідала, бо в шостому класі не вивчають вищої математики. Але Неля була зовсім молода і забула, що вона в класі, і раптом вона вигукнула. «Ні-ні-ні, ось тут ти і наплутала». Вона вихопила в Алісі Крейду, перекреслила останній рядок і стала писати своє, теж із значками. Як же так здивувалася Аліса? «А якщо так?» Збоку це скидалося на тенісний матч. Суперники перекидали через сітку м'ячик, не звертаючи уваги на глядачів, обидві були так захоплені своєю справою, що не почули дзвінка. Та й ніхто у класі не почув дзвінка. Раптом двері відчинились, у них з'явилася фізіономія із сусіднього класу і запитали, «Ви що, не чули? Уже перерва!» Тоді суперниці поклали крейду, одійшли від дошки, і Неля промовила, «І все-таки ти не маєш рації». «Доведіть», – сказала Аліса. Мила Рудкевич, складаючи книжки, сказала голосно так, щоб усі чули. «І навіщо тільки дехто хвалиться своєю освітою?»